dhe zëndërruar, sot do flasim për gjithem të dhe çant disi specifike për shkak të nevojës për cire ne kemi dhe më thonë për ta. Kjo qërështje ka të bëj me gjukimin e islamit në lidhje me qërështje në votimeve. Por jo me votime në dhe nëmërë të drejt për drejt, por me një gjukim më të përgjithshëm Në lidhje me çështjen e shirku dhe të kufrit. Dhe arsyeja pse mua në më nxit edhe më detyrohet që të flas për të çështja është se në mënyrë kam vëre disa uh, devijime edhe disa teprime në këtë në këtë në këtë temë. Ju e dini, besohet se di të gjithë dini mendimin tim lidhje me votimet. Unë kam shkruar një libër për të çështje edhe mendimin tim e kam shëruar në ta edhe unë vazhdoj të jemë pon në atë mendim që kam qënë, falenderimi të konë Allah subhanu wa ta'ala për këtë gjë. Gjithashtu kam bërë dhe një debat për këtë qërështje, edhe i qëndroj për sërija të ure fjallë për që kam thënë në debat. Qërështja nuk qëndron këtu. Qërështja është që disa njerës, Allah unë a falë neve dhe ta, kanë zirë një gjukim të tjilë, thonë gjdo kush që votonë, çdo kush i voton, sidomos ata te cilës ftojnë për votime, ata dalin nga feyer në mënyrë ë në mënyrë direkte, pa u justifikuar me asnjë lloj justifikimi dhe për këtë lloj gjykimit që kanë nxjerr, doon ky gjykim jo vetëm përgjithshëm, ky është gjykim specifik për çdo person. Jo vetëm kaq, por ë un nuk kam thënë përderisa u nxjerrnit lloj gjykimi për kta që ftojnë në votime, atëherë përpara kësaj ju do nxjerrni gjykim për dietarët qi kanë vënë këtë lloj fatvarsh. Edhe e kanë pranuar këtë lloj gjë që në dhe këto gjykime nxjerrim. Në të njëjtin gjykim edhe për direktorë që kanë vënë këtë lloj fatvarsh si dhe u themin e tjerë me radhë, domethënë ata nuk janë kundra që dhe si u themin, domethënë të quhet mosbesimtar, pse kanë vënë këtë lloj fatvar në lidhje me votimet. Nuk duhet më keq kuptoni njerëj që unë me anti-mësimi, mos kuptoni njerëj që me anti-mësimi unë po them që lejohet votash. Por thjesht duhet të tregoj Gjukimin e islamit të vërtet lidhe më këtë të qështje Sepse Jime për pjekur të asirojmë Disa herë të qështje atyre që kanë pas probleme Në këtë kuptimin në këtë të qështjeve Mirë po ka shenë më kotë Edhe kanë dalë haptës duku të rgujë njërës e të lejgje Pra ne e pashë nevojshmi që të rgujë qëndrimin tim fetar Lidhe më këtë të qështje Edhe të pastroj Të pastroj dhe më thënë atë Qafën tim par dhe të mos mbart unë, në bisupët e mija, mëndimet e tjerëve, të cilat dhe më thënë mund të më mëmvishen më mua, pa drejësisht. Këta thonë, gjdo kush që voton, a i del nga feje në mënyrë automatike. Edhe janë argumentuar, për këto dhe gjeje, në medisë e fjalë të cilat i kanë marë nga shikë Muhammedun Abdulluhabi, edhe nga ata nga nxënësit e tij dhe pasardhësit e tij dietarë të Nezhdit, të cilët kanë folur për çështjen e shirkut. Të cilët kanë folur për çështjen e shirkut. Dhe gjithashtu do të merren janë argumentuar me disa argumente, domthonë të cilat do janë argumente që në vërtet, po të vërtetë po ti shikosh nuk kanë lidhje me temën. Megjithatë, unë nuk dua të zgjerohem shumë se kjo temë po që do zgjatemi shumë mund marrim një orë të tëra. Edhe këtë çështje dietare të kanë sieruar në libra, të cilat mund të jenë 300 faqe, 400 faqe, 500 faqe dhe më shumë. Dhe kanë shkruhur shumë. Dhe unë jam detyruar për të çështit që dëlexoj shumë libra, të cilat domodin sqarojnë në të vërtetë qendrimin e Islamit lidhë me çështje të tilla. Dhe ajo që kanë dhier ata fillimisht ka qenë kjo. Thoshin Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab me gjithë nxënësit e tij dhe pasardhësit e tij kanë dhënë një gjykim të tillë, që njeriu i cili bën shirk nuk justifikohet me ignorancë, as me keq kuptimin e argumenteve. Dhe po të lexosh fatikisht tekstet e tyre, do shikosh një fjalë diçka të tillë. Do shikosh diçka të tillë të cilat ata e kanë treguar, por jo kaq të përgjithshme sa çka thonë këta në të vërtetë. Do gjesh ata më në të vërtetë thonë diçka të tillë. Dhe to lloj fjalë se kanë thënë të mota, e kanë thënë edhe dietarë të tjerë. Çështja është që duhet kuptuar së pari në lidhje me fjalët e këtyre dietarëve që kanë folur në këtë çështje. Çështja e parë është Gjukimet fetare vlezën dërruar nuk në dziren nga fjallet të disa djetarve. Gjukimet fetare në dziren nga Korani, nga suneti dhe i gjmau i umet një islam. Edhe që të arrij një njëri që të kryoj një fështypjë të plotë në lidhje me qërështi si, kjo, si qërështi e tilë, që kërështi e po themë, dhe po themë të lejgjeje me, me pasërtit plotë është nga qërështi të fështira, në të cilat kanë humbur shumë njërës në umet një islamë. S'numos konë sot me çështje, ai justifikohet njëherë me ignorancë kur punëshirka apo jo, është nga çështje të vështira. Allahu ka shkruar libra, e kundër libra, e kundër kundër libra, e mradh. Për këtë arsye, po them ndonjë se që këtë çështje është sivion. E para gjë, duhen studiuar të gjitha argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Dhe këto lloj gjë nuk e bëjnë ata që synojnë në arabishtën, por e bëjnë diktatorët dhe njerëzit që kanë dije të thellë të çështja. Gjithashtu do studiohet Xhmaull. Sa herë pretendon për një çështje që, që, që ka Xhmaull, edhe mund të pretendoj një palë që ka Xhmaull dhe pretendon palën tjetër që ka Xhmaull gjithashtu. Edhe po ti shikosh të, të dyja palët sillen fjalë dietarësh, jau që ka Xhmaull, u që ka Xhmaull. Mirë, po ta kontrollosh me të vërtetë, ke për të vënë re që Xhmaull i kishte në një temë ku si Xhmaull i tinë në temë tjetër. Mirë, po njeriu që nuk thellohet në fjalë të dietarëve, filloni përplasje fjalë të dyër me njëri tjetrin. Unë thash Un nuk kam dërmend të zgjeroj shumë të temë dhe nuk dëshiroj që të futem shumë sepse kjo çështje është i shumë e gjerë dhe ka shumë shumë argumentime, të cilat duhen sqaruar në kohë shumë gjatë. Por kënjësh do bëhet me lejnën e Allahut kur ne të sqerojmë çështën e akides. Por thjesht do të sill një lloj argumentimi të qartë, të pastër për njerëz që thjesht kuptohen nga të gjithë në lidhje me këtë temë. Atëherë këta janë argumentuar dhe kanë thënë që Sheikh Muhammad Al-Uhadbi dhe pasardhësit e tij nuk e justifikojnë shirkun, nuk e justifikojnë shirkun e madh në asnjë lloj rasti, kjo kam thënë. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë, duhet ta vërtetoj tani me fakte, nga fjalët e tyre, edhe nga ixhmahu i Ummetit të Islamit, që jo vetëm ata apo dhe të gjithë dietarët e Ummetit të Islamit në disa raste nuk e justifikojnë shirkun dhe në disa raste e justifikojnë shirkun. Mirë, problematika është kush është? E para gjë njërë, që të arrish të nxjerrësh një rezultat që një filan dietar, një filan dietar E thot apo nuk e thot të leqështje Pa vërre nga gjukimi fetar Ti dëshënë djerë Që filan djetar e thot apo nuk e thot të leqështje Duhet pa tjerë të lezojsh të gjithë Librat e ti Edhe jo shqip Po në gjuhë në rabë, në gjuhë në tyre Të kesh Një loj bagajsh i fetar të më parë shumë Që mos bësh gabime të rashani i këmë të kuptuar Se vallaj kanë humbo atë që njo vinë arabisht Një atë që njo vinë arabisht në të qështje Qi të arrish të nxjerrësh vetëm rezultat, çfarë ka dashur thotë ti dietarët këtu? Kur vallahi un kam lexuar libër arabish, njerëz të ditur. Disa thon Muhamdul Ahbi ka pasur qëllim të, disa thon të kundërtën. Vallahi, arabish e jo shqip. Po sigojmë realitetin në cinin ka jetuar shi Muhamdul Abdulahbi edhe të lexosh fetvave ti un kam lexuar një pjesë të madhe fetvave të tij në lidhje me këtë çështje, të cilin kanë treguar dietarët te kjo temp, në librat e tyre. Dellë pa çajika jetuar në një realitet në të cilin njerëzit adhuronin gurët, drurët, varrët, adhuronin të vdekurit dhe u bënin tawaf atyre, i luteshin krijesave përveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe Muhammed ibn Abdullah kur erdhi në Davë dhe u filloi të ftojnë në Davën në tiju, të regoj në në qërshtë, e tij, u tregojë gjykimin islam lidhur me këtë çështje. Dhe kjo çështje është nga çështjet më të qarta në Islam. Pse? Vet profeti sallallahu alajhi wasallam kur i ftoi njerëzit tha thoni la ilaha illallah. Shkopi i kësaj kafian, që mos ulën statujat. Edhe statuet që ishin në të vërtetë ishin njerëz të vdekur të mirë, të cilët kishin vdekur dhe kishin ngelur për kujtimi tyre i mirë, edhe ata kishin bërë statuja. E para, e dyta, Kur'ani ka folur qartë për të llogjeje. Vet profeti Sallallahu aleyhi dhe i gjitha rreth tyre çështjeve, lutjes, adhurimit, sjesës, etj. të tëra ka folur për të çështje. Domethënë Davudi kanë kaqjen e përqendruar në këtë pikë. Gjithashtu umetit islam, me njerës të uzuar dhe të humbur, edhe të humburit e umetit islam, kanë gjykuar, si shtonë për shumë për qështjene sejdes, edhe murgjiet që kanë tepruar në akide në murgjive, thonë, ku shi bën sejdes atu i se dhe nga feja. Në më thënë është në qështjët më të qartë anë fej. E me gjitha të të më thënë, e dhoma me gjithë këtë dhe realiteti, Muhamdu l'Habi ka thënë që ku shi bën shok nuk justifikohet me ignorancë, edhe ka treguar shembuj, lutjen, sheden, tawafin, ti thersh kurban diku tjetër për Allahu të, të mëradh. Do më një gjëra të cilat kaftu vetë profeti sallallahu alaihi dhe selemi në to, kaq të qarta. Ky është realiteti në cilin ka, ka ka jetuar dhe ky kuptohet nga vetë shkrimi i merr lexoje librin nga fillimi deri në fund fare për të kuptuar se për çfarë vlojë shirku flet ai. Kështu që nuk është drejt qi të merret fjalë ti që flet për këtë lloj shirku për të cilin dhe grupet e humura kanë dakord që i nxjerr nga feja, edhe të zbatohet ky lloj rregulli për çdo lloj forme shirku, qoftë ajo e fshehtë apo e pa fshehtë, qoft formë e re apo e vjetër, qoft formë e dukshme apo e padukshme, qoft në tresnë të kuptuar apo jo në të kuptuar. Kështu që subhanallahu ti marr argumentet vetaren të lloj forme të shi. Dhe fjalë të dietarëve ti përgjithëson, Allah që nuk është drejt në fenë sa më Kjo është pika e parë. E dyta, po të veshëre fjalët e dijetarëve, ato thash nuk ka ndollim me fjalësh e Muhamdul Habit, nuk ka sjellë diçka të re. Edhe ata si, si të njëjtën gjë thonë. Si sheh ulsam te Ibn Qayyim e të tjerë, tregojnë për këtë çështje të, të tilla, është qartë. Si seshdes, si eduas, e qartë. Siç është sejdës, siç është duaa, sema raza, janë çështjet më të qarta që diskutojnë Fenisama. Prandaj thonë ata nuk kanë justifikuar njëri me ignorancë në të ndërsa ka çështje të tjera të shirkut që ata i kanë justifikuar njerëz me ignorancën e ta. Prandaj përgjithësimi i fjalës që njeriu ju nuk justifikohet me ignorancë, absolutisht, ka ardë, si ka ardë argumente, e, e quhet kafir qoftë i ditur apo i ignorant, qoftë ka keq kuptuar argumente, mund ka keq kuptuar argumente, kjo s'është drejt. As nuk mbështeten në argumentet e qartë të Kuranit dhe Sunetit, po flas kur ata që kuptojn argumentin e Kuranit dhe Sunetit, por ata që i kuptojnë nga djua se çka zbrit Allahu i, Allah i mëdhëruar, jo ata që kupton gjuhën shqipe. But vialt u vlezër që ne pombartim përsipër një lloj përgjegjësie do t'i ulzosh dihumësh njerëzit. Dhe kjo logjër nuk nuk mund të kuptohet feja nga nga ju shipe. Për këtë arsye, nëse ti do marrësh përsipër që ti ftohesh njerëzën fe, tu tregosh se ti e ftvë, kjo është kufër, kjo është kufër. Du t'kupton shkurën që ka shkritur Allahu, e para. Du du mësosh rregullat që ka vendosur dietar për të çështi. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë tani do të usilë juve disa shembuj, nga djetarët, nga i gjmahu ju medit islam, të cilët e hedhin poshti, dhe që tërgojt, që shdolloj shirë, ku nuk justifikohet, asë njerë, qëth shirë kënë madha bëj vogël, në asë në kohë. Shekhu listat minutë e mije, ka dhe një fitëva në lidhë me grupët të humbura, edhe është këllibri që kemi këtu e kemi përkëthyru një gjunë shqipe, Po inshallah mbas mësimit do të shprendim gjithë vetë, do ta lexojni tekstet që ndodhen këtu, nga këy kemi, nga këy libër kemi shkëpur disa tekste që na interesojnë për temën tonëve. Ju lutem vlez zvillini celularët. Është pyetur Shehu Lislam Te Mije për hadithin e grupeve të humbura. Është pyetur për hadithin e grupeve të humbura ose për hadithin që ndahet umatim në 773 grupe dhe ka thënë po, këtë hadith e transmeton E bu daunitim i diun e saj dhe tjerë dhe teksti i tij është kështu. Jan dar ç i futun në 71 grupe. Të gjitha janë në zjarr përveç një grupi. Jan dar kriteret në 72 grupe. Të gjitha janë në zjarr përveç një grupi. Jan da është ndondo ndahet umeti im, do ndahet umeti në 73 grupe, të gjith janë në zjarr përveç një grupi. Kan thënë duke kur Allah kush është ky grup? Ka thënë janë ata të cilët ndjekin rrugën time edhe të shokëve të mi. Pasaj që u lisajmë të mi e ka folur rështi hadithit, kjo hadith është mëse i sakt, kuptot për hadithit që profetis s.a.s. ka të reguar që këto 7 të të regrupe jam prej umetit të Muhammedis s.a.s. Kjo është aqë këmë kuptu dhe djetarët, se shkërës e më të mi që ka të reguar vetë këtu dhe të tjërë, dhëtë jam prej umetit islam, dhe më dhëmë pëse e në të humbur, pëse e në grupe të humur nuk do të të qajnë qafira Për këtë arsye dietarët i kanë ndar grupet e humbra në 2 në 2 lloje, grupet humbra që dalin nga feja dhe grupat humbra që nuk dalin nga feja islame. Grupet e humbra të cilat nuk dalin nga feja, këta janë ata 72 grupet e humbra që ndodhen në mjetin Islam, ata janë musliman, tho do ndahet umeti im. Domethënë janë umeti Muhamedes sallallahu alaihi wasallam. Por do ndan do përçan do legon e vërteta. Pastaj ka thën Sheh ulsaym te mine. Thot personi me i hershëm që nga është reguar neve se ka folur për përcaktimin se kushin nga ka nga ka nga ka nga grupe të humë nga ka në burimin është Jusuf Ibnu Esbati dhe Abdullah Ibnu Mubarak këta janë dy djetarë të më dhejnë të umetit islam të cilet kanë thënë katër janë bazat e bidatit unë katër grupe janë bazat ose burimi i bidatave janë shijat janë khauarijat janë kaderijat dhe janë murgjijat Edhe njerë, janë shijet, janë khauarijet, janë kaderijet, janë dhe murgjiet. I thanë Abdullah i Mubarekut, po gjëhmijet, fa ata nuk janë prej umetit të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Në kjo fjallë Abdullah i Mubarekut dhe e, e, Jusuf i Nesbatit, Allahu i Mëshirof, kuptohet që ata këto katë grupe që përmën në mësipër, i quajnë prej grupej të umetit islam. Në më thënë, flasin për shijetë, Khawarijite, Kaderiet dhe Murxhit. Mbani mend ato katër Kaderiet. Mbani mend ato se do na duan për treguar disa gjëra lidhë me Kaderiet këtu, të cilën nuk ka lidhje me temën tonë. Domethën kur thot Ibn Mubarak që Xehmija janë për këtë ummet, ky tregon që këto tregon që këto katër grupe ai qum për ummet. Ndërta kushen janë Kaderiet. Gjithashtu, veç e holsojmë te mi më mbrapa, por në të njëjtën Fedva, një kërë kërë kërë, për dua në një libër që kemi përkthyer, mbas një fletë për këtë tregon domosdën thot selefët dhe dietarët e imamut e mëdhenj, selefët dhe imamata mëdhenj, kjo tregon që ata janë në shfale të përgjithshme për selefët, nuk është domosdën nuk thot disa ose pjesë më të vogla, dhe selefët dhe imamata mëdhenj nuk kanë rënë në kontradikt, domosdën dhe ç'është, është ixhma. Për Murghji dhe për Shihat, të cilët Shihat për ka Shiha, për ata të cilët i japin për parsi do më njohen më të mirë Aliun sesa Uthmanin jo ata që janë sot parësia që shia që janë sot janë të tjerë ta kanë dikë shumë shumë më të rënd. Thotë selevit nuk kanë rënë në kontradiktë që murxhiet dhe shiat e hershëm që i japin që donin do më, më për krahas më shumë Aliun se Uthmanin nuk janë qafira. Ka rënë selev që shia dhe murxhiet nuk janë qafira. Ka rënë do nuk nuk kanë në kontradiktë selev. Pastaj mbas i flet rreth tyre Flet rreth xhehmieveve dhe ka treguar që dietart i kanë qytur xhehmiet e kulluara mosbesimfar. Pastaj flet për garderiet, domun tregon që selevët kanë kanë nuk kanë kanë deri për këtë, por kanë kanë deri për, për këtë, pastaj flet për garderiet, ndërsa për garderiet, të cilët mohojn shkrimin dhe dijen, selevët e kanë qytur qafira. Dhe nuk kanë qjuetur qafira ata që e pohojn diën, por mohojn krijimin e veprave. Kjo është çështjë që kanë nevojë të shihet më seriozisht. E pauje ibn Taymiyyah këtu tregon fjalën seleve thotë nuk kanë rën kontradikt, e tregon që ndër tëra nuk kanë rën kontradikt për kë, për kaderie të cilët mohojn dijen Allahut. Edhe nuk kanë rën kontradikt që ata kaderie që mohojn dijen Allahut, por mohojn krimin e veprave të robërve, ata nuk janë kafira. Ky është një lloj, domethënë është një lloj si thosh transmetimi i xhmaut që tregon shehul sentemie nga selefët në lidhje me këtë grup të humbur. A dhe rimedia ka treguar tu që ka drejtë në dy lloje. Grupi i parë janë ato që cilët mohojnë dijen e Allahut. Ju duhet duhet keni parasysh një gjë. Qaderi, besimi i qader ka katër shtylla. Shtylla e parë është dija, shtylla e dytë është shkrimi i gjërave, shtylla e tretë është dëshira e Allahut për të krijuar këto gjëra dhe dhe dhe shtylla dhia, shkrimi, dheshira, e katërt është krijimi. Atë dija, shkrimi, dëshira, krijimi. Qaderit e të hershëm kanë mohuar dijen e Allahut subhanahu wa taala kanë mëhuar dhe shkryjimin e gjerave. Këta nuk kanë rënë konderdit se lefët që këta quen qafira. Qartë? Ata që kanë mëhuar dhjenë allaut dhe shkryjimin e gjerave. Ndërsa grupi dytë, thotë që e u lisajmë të imi e, ata të cilët e pohojnë dhjenë, por mëhojnë krijimin e veprve të robërve, djetarë, thotë, ata se lefët, janë, dëmë thënë, nuk kanë rënë konderdit gjithështu që ata janë mus Kjo është e që të rëgoni më të e mija, kjo është në mund të rësmetimit gjma u të cëleve që ata e musliman. Këtë që bëjnë ta, të, në mund të këta, ka derit për cilët e musliman, mohoj që, që dë mund të në, Allahut këtë kryuar veprate e ropërve. Në mund të në që besojnë ta në të vërtet, do të të rëgoni shalë në vijim, po ideje për gjithë më është që këta, ka derit për Faqen dy lloje, lloji i parë që quhen mosbesimtarë dhe këta me këta nuk kemi punë, dhe lloji i dytë quhen besimtarë. Lloji i dytë quhet që quj qujm besimtar dietar, janë ata të cilët mohojn krijimin e veprave të robërve. Edhe këta quhen ndryshe el qaderie el mejhusie, qadier mejhus. Do të thësh si treguni hadith se këta e me e këti umeti, profetis, janë mejhusët e këtij umeti, kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë mejhusët e këtij umeti. Kur thot mejhusët e këtij umeti, ky është hadithi profetit al sallallahu alaihi wasallam ka saktuar shej el Albani Që tregon që ata janë prej këtij umeti, më jua se këtij umeti. Edhe ka dhënë gjykim profetit e Selem për ta që mos më vizitu, e me radhën, me që dhe, dhe më radhën që gjykime të cilat kanë bënë me ato që quhet Hedjur Mubtade, domethënë quhet do të bëj ta bojkotosh Bitatçiun. Por i ka qurt umeti islam këto tregon që ata senqafira. E dyta është Xmau që ka treguar këtu që thotë është e ulësimtimi që nuk kanë rënë kontradiktëse levëllë diëtarët për kaderiet të cilët nuk e mojnë din Allah, por mohojnë vetëm krimë vepër të ror përve. Përse djetarët nuk i kanë quajtu i qafira këtë grupe të humbëra, të cilët ne i përmëndëm, dhe për e tyre kanë buruar shumë grupe të jetë humbëra. Përse nuk e qënë qafira? Në më thënë, djetarët kanë treguar, në më thënë, fjalët e grupe të humbëra dhe mendimet e tyre të, të cilët janë kufër, janë dhe shirkë. Përësis, janë kufër, janë dhe shirkë, ose janë shirkë i qartë. Nuk i kanë quajtu i qafira, do të shikosh libat në cilët kanë fosht djetarët për grupët të humbura, si shka shkujtur uh, imam e Leshari, uh, ka shkujt dhe djetarët të tjerë, kanë përmën në grupët të humbërë që, që i përkasi islamit, kanë të reguar mendimet të tjerë, do shikosh qartë që ata kanë futur në umeti islam njerës, të cilët i përkasi këti umeti edhe pse ata përnë shirkë. Atëherë këtu tu jemi përpara përpara një lloj për problematike, të cilën ne duhet ta sqarojmë përpara se të futemi tek kadrija se çfarë janë kadritet në të vërtetë. Kjo lë problematika është përse dietarët, përse selevët nuk i kanë quajtur qafira ato grupe të uqafira, këto humbura dhe pse ata kanë bërë shirq ose kufër. Domthonë kanë kanë bërë një lloj veprë që si shirq dhe kufër në të vërtetë. Arsýja është dhe kjo është një prej arsyeve të cilet i kanë i kanë domthonë përmendur dietarët kur njëriu nuk dhe nga feja edhe pse bën ve për kufrëja për shirpo. Dhe kjo e quët e te uilë. Te uilë në gjënë arabe, kuptimi është, në më dhe në këto dhe rrasë, kuptimi është keq kuptimi argumenteve fetare. Keq kuptimi argumenteve fetare, kjo është te uili. Edhe djetarët kanë tërguar që shka ku përse këta grupet humbura nuk kanë dhe nga feja është, sepse ata kanë keq kuptua argumenteve fetare. Sepse dietarët i kanë ndar argumentet vetar në aspektin në aspektin domethënë e, e të kuptuarit argumenteve vetar në katër lloje. Katër lloje. Lloji i parë janë ato argumente të cilët quhen al-muhkama. Dëli i të thujtë argumenti i muhkem, ai kuanohet hadith muhkem quhet ai ajo hadith i cili nuk përmban vetëm se një kuptim të vetëm, jo tjetër. Në as një loj mënyre Loj i dytë Quhet është a i loj argumenti quhet nës Nga aspektin të kupturit I pare që të muh kemi dytë i quhet nës Dhe nës është a i loj argumenti cili Në form të qartë E përmban kuptimin e vetë Por nuk ka atloj qartësie si loj i pare argumentit Loj i tretë është a i që quat e dhahir E dhahir është a i loj argumenti cili Në pamjen e parë dhe në përshtypjen më të madhe të krijon mendimin që kjo çështje është kështu ose ky ky lloj argumenti flet për këtë çështje. Mirë, por të lë po një përqindje të vogël nga ana tjetër që të kuptosh diçka tjetër përveç kësaj, që bën kundërshtim me këtë. Ky që do të vëhër, do të thonë e dukshme, do të thonë pamëre dukshme që tregon për këtë, por nuk është 100% e sigurt sepse një përqind vogël mund të kuptojë diçka tjetër. Dhe lloji 4 quhet elmuteshapi janë të argumente, janë të argumente hadith dhe jeti që përmbajnë më shumë se një kuptim. Edhe djetarët duke shikuar këto lojë arg mënyrë argumentimi, këto lojë argumentesh i ka ndarë që është e një investifikimin në basë këtëre. Kur së non të parën, që është më se i qartë, a i vetëm se është një i humburë. Kur së non të dy të një afrohet të ti, por nuk është ngratin e ti. Kur së non të tretën, a i hynë të, të gradi i shtihadit, Kursë të nënë katër të katërëtën A i nuk e ka të të nërë në të vërtet Sepse kuptimin e grupit katërën të vërtet Dimë vetëm djetarët Dhe ne, ne lezuam në namazin akshamit A jetin që thotë Allah i madhuru Hullë dhjen zela alejkel kitab të të, A i të zbri të ty Librin Hullë dhjen zela alejkel kitab Minu ajatun Muhkematun hunna umu l'kitab Prej ti Ka ajete që janë muhkemat, muhkemat është lojparë, që janë shumë të qarta. Ato janë në baza e librit, aty du të bazohet një riu në akide në di. Fëllë pasaj ua uha, uha, u muteshabi hatë, dhe ka të tjera që janë muteshabihe. Kuptot për të tjera më shumë se sa? Muteshabi më shumë se i kuptim. Fe emme lëdhin e fi kulubim zejgë, ata që kanë devijim në zemët e tyre, fe jetë të birune ma të shabe. Ata ndjekin ata që është më shumë se i ataj kanë devizën e tyre dikën e hetin që ka argumente ka më shumë se një kuptim. Edhe ndëmijë të dyjave janë në dy grada të tjera, duke u nisur nga këto dietarët nuk kanë dhënë një gjykim të vetëm për të gjithë njerëzit që bien në kufër apo në shirq. Pse? Sepse varet nga lloja e jetave dhe i argumente fetare dhe këtë lloj gjykimi që ky person justifikohet apo nuk justifikohet shirku apo kufri ti justifikohet apo nuk justifikohet nuk e nxjerr njerëz të paditur, as nuk kanë të drejtë nga ana fetare. Këtë nxjerrin njerëz të ditur. Dhe ne kemi falendërim të komon njerëz zjid, u nuk kanë vdekur dietarët që t'nghelit këty llogje për njerëz të paditur. Nuk kanë vdekur, vallahi, nuk kanë vdekur, janë gjallë. Kjo nuk i takon domethënë njeriu që fute të futet në atë gjë që nuk i takon atij. Vallahi, ulëze më vjen, vjen shumë keq se subhanallahu po kishte qen çështje mjekësie apo inxhinierie më radh, a do të lejohet njëri fute të futet në atë fushë dhe të thar ja për fatva, pa pa, pa studiuar për dot gjë. Po pse vijnë njerëz që cilë studojnë për të çështje me 10 vjet, me 20 vjet, me 30 vjet? ata domoshem kur të pasën studiosë si që ka shumë kollaj merr dy sa libra në gjuhën shqipe edhe nxirfot vapa po të çu një qafir apo musliman ka shkollën, ka shpitet, ka shkollën çështja subhanallahu shikoni u po tregoj tashti juve në lidhje me mënyrën se sallojn argumentet këto kjo është vetëm një për çështje të usul fik që kanë tregu diktatorët që ka çështje shumë ta valla diktator ka diktator e kanë shujtur jetën e tyre të gjithë vend duke studiuar këto gjëra Sepse nuk është shaka, nuk është shaka, është frekjo. Domash përgjësi. Profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë hadith që transmeton e Budaudi. Thotë: Kush men tatabba wa lam yu'lam minhu tib wa dhamin. Kush merr me mjekësi me dikon mjekë, njerëz duke mos e njohur mjeksin, ai man përgjësi para Allahut. Kur profeti sallallahu alaihi dhe selem thotë ligj për mjeksin, por vallë çu mund thuhet nëse një person jep fatva në emër të Allahut dhe nxjerr fut një njerëz nga feja me mendimin e tij pa njohur fen. Po në bazat e fesë, Alibn Abi Talib pa një person i cili po jepte fatva dhe i tha, a e ke njoftur Nasul Mensuh? A jete që sfugjizon ato që sfugjizon? Tha, jo. Ja. Tha, u shkatrovë dhe shkatrovë të tjerat me ty. U shkatrovë vedi dhe shkatrovë të tjerat. Allah kjo është përgjësi, nuk është shaka e vllezer. Kjo është fe. Të dalim para Allahut dhe ajëm llogari për të llogëje. Për këtë arsue djetarë të uili nuk e kanë, kanë thënë që të uili është një për i arsueve që justifikon njeri unë kura i këtë këtë kupton argumente, sepse argumente nuk e në të gjitha ashtë i qarta. Ka për e të i që janë shumë të qarta, ka për e të i që janë një gradë më të uili si pas sa që të rgova. Edhe vetë të uili djetarët, këtë këtë kuptin argumente, kanë danë tre loje. Loj parë është ajë të uili cilë e justifikon njeri un Nëri Allah kush në e ta gjykon sikur ju justifikon justifikon njërin në mirë plot, që nuk e gjunaf. Lloi i dytë ai te wil i cili e justifikon njeriu, domethënë që nuk dën nga feja, por ai nuk shpëton për gjunafit. Edhe pse ka te wil, keç kuptim argumentesh, nuk shpëton për gjunafit, siç janë grupet e humbur për cilën po flasim. Kur ne themi që ata keç kuptojnë argumentet, kjo nuk do të thotë që ata janë të humbur. Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë gjunaf, por thjesht ne themi që ata nuk kanë dashur të mohojnë Allahun dhe asti bën shok Allahut me këto lëmendimesh për këta rësye, ata e në të justifikuar, me i gjmao në umetit në samë që duhet të regoj të ashti, insha Allah. Dhe loj të redit e uilit, i keqë kuptimit argumenteve, që i keqë kuptim argumentës që i cili nuk përnojët për askujtë. Dhe kyllo i keqë kuptimit argumentës bët, fjal, shembul, si që kanë thënë shijat, Allah u dhëndë dhe që atë që meritojnë, kanë thënë lopa që është për mëndë në, në suën bëkara ë Kam thënë Gjipthi do Taguti që janë përmendur në sura Nisah, el Gjipthi u Tagut, Tagut, e japu Bekëd Omeri. Kto lloj keq kuptimesh nuk pranohen në mënyrë totale sepse këto nuk kanë lidhje as me kuptimin gjuhësor, as me kuptimin sheriafik dhe duhet të qartë që këto janë mohimi argumenteve të Koranit. Për këtë arsye edhe te'ulili disa raste pranohet, disa raste nuk pranohet. Shikohet a ka lidhje me argumentet fetare, por nuk ka. A ka lidhje me gjunën e rab apo nuk ka? Edhe në çfarë çështje bëhet fjalë? A është shumë qarë, e qapur, nuk është shumë e qartë. A flitet për thelbin e fesë apo flitet për diçka tjetër? Të gjitha këto gjëra duhen pasur parasysh të çështë uilir dhe këto normalisht nuk i shikon dot një njerë i thjeshtë, por këto i shikojnë dietarët. Prandaj vallai, për çështje ja të tilla është shumë vaji, nuk shikon dashdollë njeriu, por duhet që këto çështje të lijë në atyre që janë më të ditur, të cilët Njohin Kur'anin, njohin Sunetin, njohin gjuhën e Kur'anit, kanë studiuar usulul fiqh, kanë studiuar bazat e kuptuarit të Kur'anit dhe Sunetit, që të kenë mundsi të gjykojnë për çdo çështje. Dhe shembull që kanë treguar dietarët, argumentet për çështën e justifikimit kur njëri nuk një i kupton argumentin të shumtë, do mundësi vetëm një tani kalimthe, sepse nuk është ky rëndësia jone. Nuk është kjo çështje që na intereson momentalisht. Është hadithi që transmeton Abu Daudi nga Esma bint Umays, thotë Tha sho i dërguar Allahu Fatime bint Abi Hubaysh, është në gjendje istihaba, dhe istihaba është kur gruaja kalon një lloj kohe, një jasht ndon periudave të vetën, në cilën ka gjak. Edhe thot, ajo thot e ka lënë namazin, nuk u shfalur. Nikoj që grua, ndonëse grua nuk, nuk lejohet fare të bëjë kurëshme perioda. Nëse është periudë, por që se vjen një lloj gjaqut tjetër, nuk i lejohet të lënë namazin. Lënë namazin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është kufër. Edhe ka dhe ka dhënë me të personit dhe shirkut edhe kufrit është lënia e namazit. Që nuk është shaka. Domethënë është çështje kufur apo besim të çështës lënies namazit. Kur i tha i thau Durgolota e lëkën nuk fal namazin sepse thotë është jamësti hava. Tha profeti sallallahu subhanallahu. Kjo është për şeytanin tha. Ajo të ulet në një legen edhe nëse shikon diçka të vërdhë si për ujit, atër të lahet për drekën dhe për qindrin, për qindin një, një gusul. Edhe për aksion për ecën një gusul, edhe të lahet gjithashtu dhëm, për agimin një gusul, edhe ndërmjet këtyre pas sa mund të bëj abdest. Kam kuptuar për isat dietaret që profetullallahu sallallahu alaihi wasallam, edhe pse themi që lënia e namazit është kufur dhe shirq, çfarë si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kam kuptuar për këtë a ditë që profetullallahu sallallahu alaihi wasallam nuk e quajti kafirë këtë sahabije të nderuar pse ajo nuk fal ninazin për kaq kohë. Pse? Sepse ai kishte kuptoi, ke kuptoi një argument. Kë kish kuptoin pjesë sfes, do kjo nuk është shaka, lën namaz dhe shkufër dhe shir, kshu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Ëndër gjithë ato nuk i tha profeti sallallahu alajhi wasallam saj nuk justifikohet me ignoranc, ajo ka rënë shir, ka rënë kufr, s'ka thënë let profeti sallallahu alajhi wasallam, lën namazin dhe shkufër dhe shir. Por çfarë tha? Tha subhanallahu, çudit që ke ke kuptuar argument të çështje. Edhe urdhëroi çfarë duhet bëj. Nuk i tha merr gusul edhe një herë, dëshmo edhe një herë se adetën e mirë. Në rast të tillë në çunta, e rëndësishme kjo është parimi që kanë janë ku, ku janë nisur dijetarët i xhmau i umat i islam në anto të së cilit ata kanë pranuar gabimin e grupeve të humbura, keq kuptimin argumenteve të tyre edhe pse ato keq kuptime mund të jenë kufor dhe shirk. Dhe i kanë qjudë të muslimanëve. Normalisht që keq kuptimi argumente nuk pranohet në çdo lloj rasti të shirkut. Edhe kjo është dallimi ndër më të asaj që themi ne dhe asaj që thoshin alhamdulillah, sepse alhamdulillah nuk ka parë në të keq kuptimin argumentator në çfarë, në adhurimin e Allahut vetëm, në çështën e sejsdes, lutjes, kurbanit që janë shumë të qarta, nga çështja më të qarta në fe, që i ka sillë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe janë treguar në Kur'an. Kjo do thotë, domundancë që do t'rregojmë që ka çështje të tjera dhe pse janë shirq, dhe pse janë shirq i mall, një justifikohen këto. Si çështë do të shikojmë së shti? Unë të rëgova, fjarën e në shehu lësaj më të imies që a i ka të rëguar, në më thënë që këderijet janë për jume të islam. Kush këderije? Ata këderijet të cilët e parnojnë dijë në allohë dhe shkrimin e gjerëve, por më hojnë kryimin e vepërve të ropërve. Atërë, unë po, fju, po e fillojnë të shi me një fedva që të cilën e ka dhënë shehë E ka dhën Shekhe Abdullah dhe Shekhe Ibrahim, dyf mijet e Shekhe Abdul Latif, e, ali Shekhe, janë pasarësit e Shekhe Muhammadullahab, gjithashtu dhe Soleimani bin Suhman, djetarët e neshtit. Këta janë pyru të për qështen e tekfirit. A qëtë një u qafirë me një herë sa bon kufra po jo. Edhe kanë të rëguar që, që qështen e tekfirit në veçantin, më nështë sifikën, dhe një personë kështë qështen njohër, kur një person thotë një fjalë kufri, ë a edhe thuhet, do të thon dietare që kush e thotë këtë fjalë ai quhet mosbesimtar. Por një person i veçantë kur e thotë edhe gjëja, nuk gjykohet për të, thotë nuk gjykohet për të, që ai ka dalë nga feja derisa ti ngrihet aty argumentit, të cilin kush e le, do të thon ai del nga feja. Pastaj vazhdon e thotë, por kjo bëhet fjalë për çështet e fshehta. Që do për çështë të fshehta, domethënë për çështë të qarta nuk parnohet. Kurse për çështë të fshehta, atëherë themi po, duhet i ngrihet argumenti. Bëhet çel për çështë të fshehta, c... të që çështë që të fshehta thot, të cilave argumenti tyre është i fshehtë për disa njerëz, jo për të gjithë, thot, për disa njerëz, domethënë po çka argumenti është për kaderit, dhëm, të gjithë njerëzit që ato kanë marrë, më më më më fshehtë. Thot siç siç flitet për çështjen e kaderit dhe irxhas. Domethënë vetë ta dietarët e njerëzit kanë gjykuar që kaderit ta nuk qëndojnë qafiera derisa të ngurit argumentet dhe sherohet argumentet që kanë keq kuptuar ata. Vetë ata kanë gjykuar që ka drejtë nuk qëndojnë qafiera. Do ne filluam aty nga nga u nisëm me fare. Me po dietarë të tyre. Domethënë kjo tregon rreth parë që po ata dietarë që është keq kuptuar fjalët e tyre thënë që ata shirku nuk e justifikojnë, po ata thonë këtu që ka drejtë që ka musliman. Derisa do një argumenti. Gjithashtu në Durrëssonie vëllimi nr 10, faqja 431. Ka treguar, ka tregu dietarët e nesh dit gjithashtu thotë është pyetur për i, për një personin i cili thotë argumenton me argumentet, domodin argumentet e kundërshtarëve të tyre, që thon kush fal namazin ton, edhe gjëra edhe hadith të tilla, thotë domodin argumentojnë që kush fal namazin ton është musliman, edhe çdo që bëjt. Edhe të bëjë. Edhe argumente të tilla. Thotë thotë ky shej thotë ky lloj argumentimi, argumentimi i atij që nuk njeh argumente Kur'anit dhe Sunetën dhe nuk di, dhe nuk e di që nuk di, nuk di, nuk di edhe ka Fatiha. Kur njëu nuk di dhe nuk e di pse që nuk di, duket njëri i ditur. Kjo është fotkesia ekstensive. Sepse thotë kjo bëhet fjalë për grupet e humbura, të cilët kanë ndjekur, domethënë dëshirat e tyre, të cilët nuk dalin nga Islami, domethënë me bidatin e tyre. Pastaj ka treguar më poshtë, të kush janë ato grupet e humbura ja, si që nuk dalin nga Islami, thotë janë ato të cilët kanë probleme në çështjet e shëndetit, siç është çështja e kaderive dhe e murgjive. Edhe grupe të tjera si këto. Domthon kjo është fjala e dietarëve të Neshdit, të cilët tregojnë të që kadritet edhe murxhiet nuk çë kanë çafira. Edhe gjithashtu më brapa do djetarë, shpë, më si tërguam, të tregojmë fjalë të tjera dietarësh, më sipër treguam i xmaun e dietarëve që kanë treguar shumë disa temë që kadritet nuk çë kanë çafira. Ato e bënte mia, dietarët e Neshdit u treguam tash të çfarë thotim në m'kaim. Ka treguar një dietar që ka, ka studiuar disa, dom thoni një temë lidhur me m'kaimin do të ibën e qyem e pranon, domon ka treguar që mendimi sakti është i sajtë dietarve është pranim i transmetimit të bidatçive me disa kushte. Domon dietarët e selëve u ka pranuar transmetimi mbi tatçiv, transudin e hadithe dhe pse ishin bidatçi. Këshojmos dëgjoni ata ata njerëz të paditur të cilët thonë domon që bidatçit nuk merret fjalë për atë më radh, edhe në fund fare këtu kemi fatvën e shef uzanit i cili thot përveç bidatit që ata bëjnë bidatçin, çdo gjë tjetër merro për tyre, të cilën e kanë sakt. Dhe për bidatçin. Qto Ibn Qayyim ka treguar dhe ky është i Xmaoui Selefve. Që për bidatçit lejohet të marrësh diçka tjetër që nuk ka lidhje me bidatën e tij, që është saktë, lejohet ta marrësh prej tij. Edhe thot Ibn Qayyim ka e ka pranuar transmetimin e bidatçit me disa kushte. Edhe thot. Pasi tregon domosdën thot që ai ka pranuar transmetimin e bidatçit i cili nuk ka bidatë që nxjerr nga feja. Edhe ka treguar për bidatçive që kanë bidatë që nxjerr nga feja, thot janë ata të cilët Besonin, dhe më mohonin kaderin Që që qëshin kaderijet Edhe për i tyre ka qenë Ibnu Ebi Arrube Edhe kështë transmitu si njërë Transmetu si njërë, ka qenë është njëjë besnik Edhe Ibnu Ebi Edhib, Ibn Edhib edhe të tjerë Këta edhe të tjerë Se për në këtyre Ibnu Nkajim Të reguji që dhe më dhënë Transmetimit të të të përnohan Gjithashtu ka thënë Ibn Në të të të të të të të të të të të të të të t Tot edhe sa e sa transmetime të sakta na kanë ardhur nga shijat, nga kaderiet, nga haurixhet, nga murxjet. Sa e sa transmetimin saktë, do, më dhënë që do li e të thonë që po që s'do lieta as mendin e tyre të shkatërohet veja. Domethënë ka përmendnim ka imitu nga ndër këta të cilët, të cilu përmanojnë transmetimi, kaderiet. Atë këtu kemi nevojë futim pak te fusha muslahën hadith për ta kuptuar këtë çështje. Sepse o vëllezër, është shumë kollaj të hedhësh një dyshim. Por është shumë e vështirë që ta ndihjësh atë dyshim nga zakonet e njerëzve. Pse një dyshim thotë më thotë në dy fjalë. Kur të seri mi ti do 2 të orë tëra. Sepse dyshimi është si puna smuën sikur hyn ka nevojë të ndihjë të për njerëzve, do ta ndihjësh me të tregosh argument shumë të marrë, nga që kjo vës ka nevojë për një diapazon shumë të gjerë. Që njeriu të ketë një një kënd vështin gjerë islamin, në salamin, në çështën e grupeve të humbura, të johë mendimet e tyre, që të shikoj çfarë kanë justifikuar, çfarë nuk kanë justifikuar diçka. Dhe i shmau ju me disa, mi përkaj më pëtu du më thënë, dhe një justifikon kaderive dhe dhe dhe që ata e musliman, edhe unë do sjetë disa shemë ujtë ashi, të disa kaderive të cilët djetarët e kanë transmitu hadithet e tyre. Por para kësaj du të tregoj, dhe më dojnë që, që njët hadith të qurë disa sakt, ka disa kushtë, dhe kushti kryesor është, që gjithdo transmitu e si ndodhë të zinjë transmitimit tjetë besnik, edhe besniku të djet Domethën nëse nuk është musliman nuk quhet besnik. Kushti dyt, njëri i dytë është një njerëz i drejtë, jo vetëm musliman, por dhe njerëz i drejtë. Domethën nëse ai gënjen, mashtron në mënyrë nuk përnotas vetimin e tij. Kushti tret, në, i tretë, i drejtë gënjen, mashtron, mos do gjëna vetë domethën. Kushti i tretë është i të ruitur për ato gjëra që ruan njerëzit e ndershëm. Të të ruitur për ato gjëra që ruan njerëzit e ndershëm. Domethën, nëse i bën gjëra të ulta që nuk i takojnë njeriu ditur, dietar nuk e fanor në hadithën për këtë gjë. Domethën kushti i parë ti musliman dhe kushti të i dytë ti i drejtë. Kto ne interesojnë. Edhe ne themi tash që dietarët kanë kanë transmetuar dhe i kanë quajtur këta kadelit njerëz të drejtë besnik edhe të drejtë, edhe pse këta kishin bidate të tëilla kaq të rënda, do të rregjon çbidatë që kishin këta, ha, që mos u diskuteni për bidatë të tyre. Jo vetëm që e kanë dietarët kanë quajtur të drejtë, por gjithë ummeti i Islam ka rënë dakord që ata janë të drejtë. Njerëz veçantë. Atë këtu kemi nevojë të futemi në çështje tjetër. Ju duhet ta dini në mënyrë të qartë dhe të sigurt që hadithet që ndodhen te Buhariu te Muslimi kanë rënë dakord Ummeti i Islamit që ato janë sakta. Për këtë arsye dietarët kanë dhënë gjykim tjetër në lidhje me, me hadithet që ndodhen hadith këta. Hadithet transmetuan te Buhariu dhe te Muslimi transmetohen me ndëjsh transmetimi. Kanë dhënë dietarët përderisa Ummeti i Islamit ka rënë dakord se këto hadithe janë të sakta, atëherë ky është një lloj saktësimi ose si një lojtë, si tush, e, sigurimi, për transmitusin do dhe në të që ata jam njërës besnik. Kërë qëtë të uthikët dhimni, e ka në qëtë djetarët të uthikët dhimni, e më dhënë, qëtë si tush, e, saktësimi dje, i të të transmitusin në mënyrë indirekte, e ka në qëtë njërës besnik. Kërë që një transmitus i cili transmeton prej Buhariu dhe Muslimi, po që sa ikson me mëstyre nuk ka shansit të thotë kafir. E jo më duhet të fush për ta, do të thonë nuk ka shansit të thotë kafir sepse ka transmetuar prej ti Buhariu dhe Muslimi dhe Ummeti e ka pranuar. Dhe nuk lejohet vendislamë që transmetojnë kafir të dhjetë muslimanëve. Kur dietarë nuk kanë pranuar për bidatçiut ato hadith që i mbështesin bidatën e tij, si mund të pranoi për kafir të dhjetë hadithët e tyre? Nuk bëhet fjalë. Atëherë për hadithet prej transmetuesve, shembull Po ose si, vetëm disa shembuj që të kuptoni domthoni që kta kaderi domthon për, për kaderin në veçantë se ka edhe grup të tjerë do t'i rrojmë inshallah. Për dy shembë kemi një, një, një transmetues të cilin e ka transmetuar Ibn Hajjaz Khalan në librin al-Tahdhib wa al-Tahdhib, thotë është transmetuesi quhet Abdullah ibn Abi Labid al-Madani Abu Mughira. Hadithin e tij e ka transmetuar Ibn Buhariu, Muslimi, Abu Daudi në Sahih Ibn Majah. Domthoni së pari gjykojmë që përdesh është al-Bukhariu të Muslimi Ky person është besnik, kjo është e qartë. Edhe këto çështje janë më së e njohuri te dietarët dhe pse mbase ju nuk e njëjtit të lëgjëje. Madje dietarët gjykojnë për hadithe që nuk ndodhen te Buhariu te Muslimi, që ato janë sakta kur shikojnë që të njëjtët transmetues ndodhen një hadith tjetër që ekziston te Buhariu te Muslimi, vetëm se janë këta transmetues son këto këto hadithe të sakta sepse janë të njëjtët transmetues që ekzistojnë te Buhariu te Muslimi. Kjo tregon që ata konsiderojnë besnikta, atë këto besnik tregon normalisht këta që kanë Muslimani Hucaira. Atëherë ky person i quajmë Abdullah ibn Bilebid el Medeni ibn Muhammadira ka transmetuar për ti Buhariu, Muslimi Budawud, Nisaj, ibn Budawin e saj, Ibn Majah. Ka thënë Ibn Sa'di për të. Ka qenë prej adhuruesëve më të mëdhenjtë të Allahut, mirëpo ishte qaderi. Kishte mendimin e qaderive. Edhe ka kshu Bitochini sa të duar stil. Edhe edhe më të tjerë që ka transmetuar Buhariu, Muslimi ibn Budawit, Tirmidhiu të tjerë, më ndaj. I dyti Qut Abdulrahman Ibnu Ishaq Ibnu Abdullah Ibnu Halid Ibnu Kinan Al-Amiri Al-Qurashi, molahem, u iqal ath-thaqafi al-madani. Ka transmetuo prej tij Imam Buhariu, por e ka transmetuar në talikat. Kjo është një temë tjetër që nuk do futemi në të, por ka transmetuar prej tij Imam Muslimi dhe është mbështetur te transmetimi i tij. Gjithashtu edhe Butaudi timi dinë e sa i blu mashe. Kan dhënë dietar për ta. Ka thënë Imam Al-Hajjuri, transmeton nga Butaudi, thot ai është besnik Dhe çfarë do në kohën kur doli me ruani, ka qenë prisedi aty vendit, në Basra. Për të ndjekur kaderitë, aty ja ka mbaruar rrapit bot. Pse se ishte për kaderive. Gjithashtu, një transmetues tjetër, ky i treti, ky është akoma i forca të tjera që kalon deri tash, prej tij ka transmetuar 6 libra gjatë jetës atij më saktë. Buhariu, Muslimi, Abu Daud, Tirmidhi në sa i blumaçe. Quhet Yahya ibn Hamz ibn Waqid al-Hadrami, Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman al-Bethlehi. Dhimashqi, ka qenë gjukatës, shiko, ka qenë gjukatës. Ka transmetuar për Lawzajt, në Ljabir, Imam al-Lazait, Abdulrahman ibn Zaid ibn Jabir, Imam Thaurit, Thauri ibn Yazid, Nasr ibn Alqamah tier, kanë vënë dietar për të kaqë Imam al-Lazhurrin e Abu Dawudi, ka qenë besnik, por ka qenë kaderi. Kaderi, pastaj ka qenë kaderi. Donë të Ne kupton prej saj që ummeti Islami pasa pranuar Kadrit në gjirin e vet, në, në gjirin e ummetit, ummeti i Islamit, edhe pse ata që kanë humbur. Tashin ne kemi nevojë të dim se kush janë këta kadrerë, çfarë arti kanë këta. Kjo është shumë e nevojshme për të kuptuar problematikën. Atëherë, rradh pas rradh ne vërdëtuam tash që, që ka drita muslimanë me ixhmaun e ummetit Islam që, që ka dërguar shehsam te mi e 1, edhe ixhmaun e ummetit Islam që ummeti i Islamit ka pranuar këta si transmetues për transmetuar librat më të saktë ummetit Islam un kam rëshë shumë të tjer, po e përmend shkurtimisht sepse un kam gjetur rreth pra afërsisht afro 60 transmetues që ka përmendur Ibn Hajar në librin vet Tehdhibul Taqribut Tahdib. Të, të, të, të, të, të cilët kanë qenë kaderi dhe kanë transmetuar prej tyre Buhariu, Muslimi, Ibn Daud, Tirmidhi, Ibn Majah dhe në saj disa herë të gjithë disa herë disa prej tyre. Prej tyre kemi për shembis Sahab ibn Muhammad ibn Abdurrahman, kaq është njëri i mirë i pranuarshëm dhe kaderi. Harb ibn Maimun el Akbar, Hafs ibn Ghailan, ka qen besnik Zakri ibn Ishaq el Mekki, ka qen më se besnik, ka qen Kadiri, gjithashtu edhe ata tjerë muslimë gjithashtu Kadiri, Sal ibn Yusuv el Mat, ka qen nga Basra besnik Kadiri, Salam ibn Miskin, ibn Rabia, ka qen besnik dhe Kadiri transmeton për ti Buhariu muslimë dhe të tjerë, gjithashtu Saif ibn Sulaiman el Makhzumi el Mekki ka qen besnik, shumë besnikto ndjetarët, ka qen Kadiri transmeton për ti Buhariu Më thënë, tu kemi të bëjmë i gjma mësë autentik Që këta njërës, që e nga musliman Atër e letë marrën vërë që shakidi e tyre Unë nuk të zjatëm shkurt Nuk të zjatëm shumë për do dojbi shkurt Sepë shakidi e tyre në nëmë arishës në qëruar Dhe unë kam bërë dy mëllit mësime, një tem të tërë për qështje ne Grupeve të humbura Së si gjanë domosdën në, në, në përshtatje e kadrerit, të themë me kadrer datë gjeni zgjerimin e kësaj çështjeje. Shkurtimisht po themi që këta mohojn krijimin e veprave të robërve. Çfarë bëjnë ata? Kadriget besojnë që veprat e robërve nuk i krijojnë, nuk i krijon Allahu, por i krijojnë robët. Domosdën ata pranojnë në të vërtetë që ka krijuar sjerë veç Allahu subhanallahu teala. Jogjni me vëndimi akiden e tyre. Dhe kjo doja akide domosdën këta e gjeni ku doni dhe këtu ka pasur edhe shumë të mirë te grupet e humbura që përmendëm. Aki i detyre, ata thonë, Allahu subhanu wa ta'ala, e dëshiron të mirën për ne dhe nuk e dëshiron të keqen. Edhe kur ne bëjmë të keqen, ne bëjmë të dëshirën tonë, pa të dëshirën në Allahut, kjo është që është, dëmonë, që është që është e thejlë, pa të dëshirën në Allahut, do më dhe në që Allahut më dhurën nuk në, nuk ka mundësi, që neve në ndryshëjt të dëshirën tonë. E Do më dono ata parnoi një që dëshira e tyre është dëshirë rivale me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo kjo lloj kjo lloj mendimi ky është shirq i ndenjë nga feja. Është dëshirë rivale me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shirq i ndenjë nga feja. E dyta, ata thon veprat tona ne i krijojmë vetë nuk i krijon Allahu. Prandaj janë ngjujtur el kadari el mexhusie sepse ata janë të ngjashëm me mexhusët, mexhusët thon të mirën e krijon Allahu, të keqen e krijojmë ne. Dhe këta thonë, dhe pra tonë e kërim ne, këmirë në kërë në lotë, këshin e kërimë kërën kërënë kërësat. Pra ndaj dhe ka ndodhë një lojt dialogu në me të një djetarit për i kaderive e një djetarit e i sunetit. Më përmën të shkurtimishën kupton i të të demë për shëa pojtë fjallë. Kjo kaderiu, enga s'mon të djetarit e i sunetit dhe i thotë, subhanë mën të nëzëhani rë fashashar. Po është i madhëruar ai i cili është i pastër prej imoralitetit. Domthonjë se si u po thotë që Allahu i madhëruar nuk lejon botë imoralitet. Po domun ata e bëjnë padoshin Allahut. Imoralitetin, kupton? Domthonjë edhe i thos këtu dietar këm përgjigje. Subhanallahi lekuni fi mulki illa ma yasha. Është i madhëruar Allahu që nuk mund të ken në pushtetin e tij vetëm sa ai që dhoi. Shikon? Do të thotë nuk kundështohet Allahu domun padoshin e tij. Po këtu është problemi që ata s'e kuptuan që dëshia është dyllojë. Dëshirë existenze dëshirë shëriate Tu është problematik e tyre Ata s'kan kuptu këtë edhe kanë përnuar Që pas ka kërjesat Kërjesat pas në dëshirë rivalë më Allah Dhe kjo është shëri matë, që në dëshirë nga feja Delfi shëk, këta në ka dërit Edhe ku i thakë i subhane me lajkuni Fumulkila me jesha I thakë Subhane me lajkuni Fumulkila me jesha Tha Ewa jesha u rabbu në ju asa Dhe të adëshiron zëtë jonë që Kaderiu thot dëshiroj të kundërshtohet sepse ai mendon që Allahu nuk dëshiron që kundërshtohet. Dëshirë dëshirë domthon eksistencë, ëh. Eh? Nuk dëshiron por krijesat me forcë detyrojnë Allahun që të që të që të kundërshtohetu atë. Kjo besoon tani, do të thotë që Allahu madhëror nuk është fuqishëm. Pra ne ka thënë Imam Ahmedi që kaderi është fuqia e Allahut. Do të thotë që kush nuk e kupton kaderin, ku do fuqinë e Allahut. Ka qetues fuqinë e Allahut është ngushtë. Ë gjërë. Pastaj kur i tha, a dëshiron zoti të kundëstohet i japë ju përgjigje dietare e sunetit tha, "Jo jo, sallahu la qahra. A kundëstohet zoti më fort? Po pse më fort të kundëstohet i kundëzohen Allahu?" Pastaj i tha ai Kaderiu, do të shikoni sa thellë ka shkuar humbi e tyre. Do ta shpjegoj më qartë më shaka. I tha Kaderiu. I tha, "A verait in mana 'anil huda wa awradani ar-rida a ahsani liya asa?" Pyytje shumë delikate. I thot, mirë që më të shmentin këtët, nësa i thot, më ndalon mua u dhëzimin, edhe më qonë mua në shkatërim, a më ka bërë mirë apo më ka bërë keqë? Shë pytje? Wallah, shumë delikate. I thot, këtë jetar i thot, im mëna a kema hu haku lekë, fakat e sa i lekë, u im mëna a kema hu haku, fakat e sa i lekë, nëse të ndalon të e të gjësh haku jokë personal, ka bërë keqë. Ndërsa në sandalot i është mirësia e tij dhe nuk është faku jot, atëherë mirësia e tij dhe mirësinë e tij ajo dhron kurt kujt të deshë. Si e desh të u tregoj të, të kryri pushtymin e kushan kaderit. S'i thotë ndjetësh, shkon i fshatar te një prej kokrrave kaderive. Dhe i thotoi imam, isha msimëj, lutje O Allahut më dhëruar që Allahu më dhëruar të më ma kthej devën mbrapsëm ka humb deveja. Dhe i thos kë lutet O oh Allah, të lutem ktheja kë fshatarë devën mbraps sepse ti nuk doje që ti vësë devën ti par ti u voll. Dhe shoqëta e thënë se nuk kam nevojë thotë për për Lutën dallas. Po pse? Shoqaja si e kupton më pemë mirë se sa kjo. Domethënë, praktikisht është shumë e thjeshtë, por ata e zhytur vet. Pse do të skenë nevojë? Thotë po, sikur sa ai thotë. Domethënë, u votëveve, pa dëshirën e tij, mbase ka dëshirë tek po se këtë botë. Kurrë. Kjo është nga akina kadeinës vërtet. Domethënë, ata në mallparë, domethënë, e kuvizën dëshirin e Allahut dhe e bën dëshirin e tij rivale me dëshirin e Allahut, kjo është shirq i madh që nxjerr një nga feja. Edhe shirku i tyre i dytë është se ata besojnë që çdo njeri për krijesave i krijon veprat e tij vetë. Pse kanë marrë disa argumente vetare në të cilët si tregohet që, që Allahu i madhuar ka pohuar që njeriu ka dëshirë dhe njeriu vepron, dhe njeriu do të bëjë përgjigje para Allahu për veprimet e tij, dhe kanë menduar se ai është absolut në veprimet e tij dhe bën çfarë dhoi nuk e kufizon dikush. Prandaj dhe ata thonë, nëse na në uzoon nuk na humb Allahu, por në vetë uzoon dhe humbi vetën tona. Num humi e tyre është dalal mubin, humi e qartë. Po ta shikoi një person që nuk ka dije, po ta injafiro direkt. Ta injafiro direkt pa dashim. Vei themi avash, ndalu bek se ka hendek. Nuk është kjo. Wallahi kjo është fe. Këta quhen kadrije medusie dhe këta janë musliman, u tregohu Xhaul me distam dhe hadithën Salam, për Vezi sallam. Çka tregu për këtë? Edhe këta akiden e tyre panonin që ka rival me Allah në dëshirë dhe parnoj që ka kryus të tjerë përveç Allah subhanu e teala në vepra ata parnoj që ka kryus tjerë për se i kanë justifiku djetarë ta kur ne themi kush dyshon të ka kryus tjetë veç Allah ash mu se ma në borë shafir e sigur që shafir nuk ka dëshim 1% të lojgjeje për mi si ka mundësi me gjithë të i gjma ka i qarë djetarë kanë justifiku këta E kuptoni vëllëze që nuk është shaka, të futesh domodin dhe ky është i xhmar. Vjen ja, po, për një person kë i xhmar në momentin se jam, ai person që pranoi plus tjetër me Çolivë Cavir. Thejë poshtë e vërtetë. Po këto pse justifiku? Pse këtu i xhmaruai dhe justifiku? Avall umedii tam pasqaron dy xhmar kundër të kundërta me njëri tjetrin. Kë i xhmarjë te muslimani, kë i xhmarjë kush thotë me ndimin e Cavir? Çto? Gjithë problematika është që ky njeriu që merr edhe përplas to dy xhmar nuk vërtet, e kupton në vërtet problematikën e këtyr grupeve është e vërtet që ummeti islam ka rënë dakord që kush thotë që ka krijuar si dëgjëç Allahut, ai del nga fenja. Dhe kjo është mëse e vërtetë. Madje kjo është është aq e aji qartë sa edhe burgjehin, edhe shokët e tij dinin që nuk ka krijuar si dëgjëç Allahut. Edhe thotë ne nuk e ja adhurojmë do të se besojmë se janë krijues, po ja adhurojmë vetëm vetëm për ndemërisot të Allahut. Domethënë, edhe te mushikët jo ka qenë qartë çështja. Si Emjëto dietarë kanë justifikuar këtë. Kan justifikuar dhe nuk ka dhe qafir, kanë thënë që an Xafia ka transmetuar që thonë besnik që kanë besnik taj të e që pika të e më shrikë bërë në feja të që kanë besnik ka që këllaj problematika është ata e parnojnë, thonë ne, e besoj që Allah është kryuës njërë po ata kanë keqë kuptua argumentët në një detaj në lidhje me kryimin dhe jënë jo është dodoj pika përndër e themi i gjmau i pash me vend dhe i gjmau i tush me vend dhe nuk ka përprasim e styre Sepse këtu në mes ka një koklavitje, që është koklavitje e grupeve të humbura, ata kanë keq kuptuar argumentet fetare, jo të gjithë çështën e krimit, por tek një detaj i tij, sepse janë disa argumente të cilën pa mënyrë duket sikur kupton për këto diçka të tillë. Edhe pse në vetë nuk është e tillë. Logjoi do fshatari e dinë më mirë se ai dietar i kaderive këtë çështje. Kishë kuptuar. Që po ta marrësh thjesht thjesht një person që nuk zhytet në çdo detajësh, ai e kupton çështën e kadeve më mirë sa ata që janë dietar të kaderive. Ju dinë anë jashtë, duket se është e qartë, po zhytesh, ka ca problematika. Kjo na vjen në çështje tjetër vëllëz, që është shumë e rëndësishme. Në lidhje me çështjen e argumenteve që mund të shabim, njerëzit kanë një lloj. Të argumentet që janë dyshimta, njerëzit janë janë tre lloje. Lloji i parë njerëzve janë ata djetarë. që janë ata të cilët janë dietarë. Dietarët edhe pse argumentesh mund të shabim, ka më shumë se një kuptim, e dinë në të vërtetë në mënyrë të sigurt se kush është kuptimi vërtet i vërtetë i këtij sepse ata bëjnë bashkimin e ndorthurën argumenteve fetare. Ndërsa lloj ditë njerëz janë njerëz të thjeshtë. Ata nuk i din këto argumente të dyshimta që kanë më shumë se i kuptim dhe as nuk kanë problemin to. Nuk kanë problemin to. Ata janë marrë në thjeshtë. Domethënë, nuk kanë dietarë që kanë problemin të argumente që kanë më shumë se i kuptim. As njerëz vetë nuk kanë probleme, kush ka probleme? Është vetëm një grup njerëzish të cilët nuk kanë as di e par, por as njerëz të thjeshtë jan grit do pak më larë së gradë së gradë njerëz të thjesht por normalisht duke jan afruar as nuk kanë marrë erë në vërtetë dietare. Prandaj këta janë ata që humbin. Do të thonë pak në vërtet. Edhe prandaj kam thënë dietare që dia është 3, 3 vallëm kush hyn në të parën bëhet më më, kush në të dytën bëhet më dezë kush në të tretën tonë që s'i diç. Sepse njeriu kur hyn fillim të parë çon dietë zon 2 deri libra, i dukusë nuk ka kapë qend më dorë. O, tregojnë vëlla muslimanon e Zu Buhariun, thotë do diçë që është e Zu Buhariun, thotë të mbysë për çdo të njëjtë për futboll, për çdo gjë. A shkollai, don dietaret rrin me vite të tëra për çfarë? Për çfarë shkollai? Për çfarë agjë thjesht që nuk më moru më bete, isha çdo kush. Por në të vërtetë do siç ka thën profeti sallallahu alajhi wasallam që në kohën e fundit Allahu më dhau ka për ta marrë diën duke vdekur dietaret, desën vjen njerëz paditur, do u japin fatba njerëzve. Do humbin vetë të tjerë, do humbin të tjerat. Nuk ka një thjesht do vdeser. Ka thën Kanë thë një mamë në uruju në, në lidhe me kaderijet Thot Basi ka të reguar që kaderijet e parë Mohonin dje në Allahut Thot, kjo grup kaderijet e shenë zhdukur Ata që mohonin dje në Allahut e kanë qytë se lefët qafira Ata e në zhdukur herët Edhe nuk kanë gilur Prej atyri që janë musliman Vetëm se kaderijet në kohët e vonshme Të cilët besojnë E pohojnë kaderijen por thonë hajri është për Allahut edhe shërri është për i dikutit e përveçë Allahut. Allah është i pasër për fjellës tyre. Qa, kjo shëfajnë më më më ujutë. Ka asa du t'ila. Këta mu t'a letëzoni, mu t'a shikoni vetë. Thjeshtë në intereson për të vërdëtuar, që është në akides tyre. Atëherë, problemi këtë dërri i kur shënë ka. Problemi të të të të të të të të të të të të të të të kam planuar që diku shtete veçallahu paska dëshirë i vale më dëshirën e vot. Dhe kam planuar që pasa kriju us të tjerë veçallahu janë krijesat. Dhe kjo është çështje në gradën e qartësisë, në gradën e qartësisë, po ta marrësh drejtë drejtë, pa u thelluar si shthillon dietarët. Po kështu, ta marrë garën përpara, i bi dohet të ta tëqish nga fersë sepse kjo është në qartësi punë çështës së sërdës. Sipon atë që, si si që thër kurban për diku te veçallahu. Ky është çështje, kjo është çështje qartë. Gjithë omet i islam bitë të korë për të dhe gjeje Që këta nuk qënë qafira që Unë do të sijet të sheshe mujtë të tjerë Nga grupët e humbërët të sijet Djetarët e omet i islam ka gjukur që tajen Jenë musliman edhe pse kam bërë shirkë Sheshe mujtë Që të qësjarot këtë qështje Pa o futur theluar shumë Në qështje tjera të sijet në nëtë vërtet Dhe ato do në ka nevoj për e sjarimi shumë të gjera Grupet e tjera të humbura të, të cilat kanë bërë shirq, i cili është shirq i qartë umedi në sa me gjithë ato, ata justifikohen me ignorancën e tyre dhe me keqkuptimin e tyre të argumenteve. Shembull për këtë kemi ata të cilët e krahasojnë Allahun subhanuhu teala me krijesat, ose me asgjën, ose me të pamundur. Atëherë, të krijesat kemi. Kemi tre gjëra. Ato krijesat që ekzistojnë Auto krisa që nuk ekzistojnë për logjika e mendon që mund të ekzistojnë, edhe e treta është ato që është pamundër të ekzistojnë. Ato që ekzistojnë, shembull, çdo lloj që ne shohim me sy që ekziston. Ato që nuk ekzistojnë, ato që kanë vdekur për shembull, nuk ekzistojnë. Ose ato që s'kan ardhur akoma në jetë, nuk ekzistojnë. Kurse ato të cilës është pamundur, shembull është, si thuohesh, filani është edhe i gjallë edhe i vdekur. Filani edhe ekziston edhe nuk ekziston. Kjo është pamundura që as nuk e koncepton dot logjika e pasë njerëzore, nuk e koncepton dot se si mund funksionoj, si edhe existon edhe existon, dhe eksiston dhe se ekziston. Kjo do të ishte pamundura dhe kjo nuk ekziston. Astronerovit os projas, sepse nuk përfituohet, është pa përfiturshme. Grupet e humbura e kanë përngjatur Allahun, por shikosh Kaderiet, më falni, për shikosh Eshariet, Maturidiet, Mu'tazilit, Kulabiet e të tjera e kanë përngjatur Allahun e madhëruar me me gjëra që nuk ekzistojnë dhe me gjëra të pamundura. Domthon kan bër një lloj krahasimi më të ndyr se sa ta krahasoni me krijesat. Këto kanë gjykuar dietare për krahasimin e tyre. Ka thënë kanë treguar dietare, domthonjë për yakitës tyre është, do marr një shembull, e saric i mohojnë të gjitha të cilësit Allah subhanuhu teal me përjashtim të 7 celësive. I mohojnë të gjitha të cilësit me përjashtim 7 celësive, edhe këto që i pohojnë, pse i pohojnë? Thonë ne i pohojmë të cilësit sepse gjykon logjika e on që ato Janse si ta Allahu më dheuor. Antizmi ata i kanë mohuar ato të, të cilici kanë mohuar me mendimin se po e pastrojnë Allahun prej përgjësimit. Edhe ata çfarë bën? U ruajnë prej përgjësimit, nuk u ruajnë për përgjësimin për me krijesa dhe e përgjësuan Allahun me diçka më të keqe, me ato që s'eksistojnë hiç. Çka tregojnë bre dietara se Leve thotë, grupet e humbra janë si shembulli i personit i cili thotë, un kam në shpinën tim një palm. Por kjo palm thotë nuk ka as dek, as hurma, as gjedhe, as trungë, as rajnë. A ka palë më shpimë në të vërdet aji? Ska palë. Edhe këta këtë shukënë, dhe më dhe në këta kanë krasur Allahun me as djenë. Dhe kërë është në të vërdet një shirkë me i maf se ta krasosh Allah me kryesët. Këto lëgje ka të reguar shqivu listamim të imije. Thot shqivu zem të imije. Thot, mu të ke limunët, dhe më dhe në këta që ndojqen fil O uludhomë në këtë kuptuan argument dhe i devijuan ato nga frika se mos e prongjassojnë Allahun me krijesat dhe ranë në një prongjassim që është më i keq se ai dhe më i rëndë që është prongjassimi me ato që ekzistojnë fare ose me të pamundur. Ky është një lloj shirku i cili është shirku më i yndyr se sa shirku ta prongjassosh Allahun me krijesat. Do të thonë nëse do të thuash se Allahu prongjasson me krijesat, kjo është pak më le të thuash Allahu është është një gjashmë asgjën ose më ti është e pamundur akoma. E me gjithë dhe të, kjo loj e kidë është akidje e sharive, akidje e maturidive, e kullabive, e muatë të zileve, me disa të dalimi që kanë mës njëri tjetërit. Logarit shkon që ështëja e sharive dhe në të pikë sa ta thonë, Allah i madhuar nuk është mbjarësh, një vetëm kajsh, por e i them ku është, si që ka pikë profetësërë më advajzën e vokër, ku është Allah i ka thonë qëllë, do me dhe mbi qëllë, që është lartë, lartësi. E pysin ku është, ata thonë e parë që nuk leo dhe pytët ku është. Nikoj që përvedo të sanëm haditën e muslimit ka thënë, e ka pytë vajzën ku është Allah. Ata thonë nuk leo dhe pytët ku është. Par. E dujta, ata thonë Allah i madhurë nuk është asë lartë, asë poshtë. Asë brëndë në kryesave, asë jashtë kryesave. Ate e er kështë, dhe më thonë nuk e kështë tonë pare. Jo vetëm nuk e kështë tonë, më bën Kyllë pronjësimi është pronjësimet e pamundura. Ta pronjëson shon pamundur, do të thuash për një person të që ky nuk është as në xhami, as ia xhamie. Nuk është as i gjallë si i vdekur. I bi ç'a është ky do person nuk ekziston as në trurin e njerëzit dhe jo mund të tekstoj për jashta. Kështu që këta në të vërtetë kanë pronjësuar Allahun jo me krijesat, por me më shpesh krijesat që janë as pamundura. Dhe ky është i lëshirku i rënd. E megjithatë e shariët ngeni përse i musliman në bazë dykimit e hrisunet džematët. Edhe maturitit gjithashtu dhe ata e pak ma afer sa e shariët, edhepse e shumë dhe gjashëm një i tjetërin në akide. E shariët dhe maturitit edhe muat e zilet dhe kullabiet ka një problem akonë më mëdë më ma së këj që u përmënda tani. Ka një problem dhe mëdë ma së më më më këj. Problemi tyre kryesor nga ta kanë debjuar është në qëshë qët idha ta arad dhe laklu o nëkëll kuddim e l Çështja, problemi tyre tjetër është që ata kur thon, kur bie në kontradiktë. Kur bie në kontradiktë. Kurani me Sunetin, kur në Kurani Sunetin me logjikën, thotë ne i japim përparësi logjikës. Japim kur përparësi logjikës. Më thoni o hollëzër, një person i cili thotë logjika i më është më e mirë se ursi e Allahut dhe shpallja e tij. A është musliman, apo është mushrik këjë njeri? Që dhëtë imam dhe e biu, imam dhe e biu ka thënë, po pe një personit cili thotë, dhe e re kurani dhe sunetin, dhe në si logikën dije sa i është bëgjehli. Dhe dije sa i është bëgjehli, dhe që bëgjehli që ka gjënë? Mushrik. Në më dhënë, një e përparsi logikës. Kjo është akidja e pëtyre. Për i këtyre që kanë të dhe akide, nga djetarë që kanë gjithë njërë shmë mërgjuejni, El Razi, El-Bagdadi, El-Ghazali, El-Amidi, El-Igji, Ibnu-Furëk, Esenusi, El edhe të gjithë, djetarë, Eshari, ose maturiti që kanë shpjeguar librin, El-Gjohara, Fitohit, që është libri akideve së të, logikë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E vërtetë nuk do zgjidhëm tek kjo pikë, por ideja është se ata janë për porosilijikës. Në tashim tregoni mua një person i cili vendos ligje me logjikën e vet dhe nuk merr nga me Kurani. Ky çka bën? Ky në të vërtet ka i ka bërë shokollat në ligjvënie. Në vitin që bën ta, ky quhet shirfit tashri' ti bën shok Allahut në ligjvënie. Ti mendon se logjika jote është e një ligje dhe jo Kurani Sunetit. Kto bën ta? Esharit, Mu'tazilit, Maturidit dhe të tjerë. Kulabit. Kto bën? Këta besojnë se logika njërzore është më përësorë se Kurani. A ka shirkë më të qarës sa ky dhe kufrë më të qarës sa ky? Subhanallah. E me gjithët të shikojmë djetarët e eh, hësunej dhe gjemadit që ata nuk gjikojmë për e sharit, asë për maturidit, asë për të tjere që ata janë qafira. Përvesh për më atezilet, ata i kanë qërtu disa për e tjere qafira për arsye të tjera, ju për këta arsye. Si për Shegull Santemi i e ka qyrtur Qafir sepse i ka shkruar një libër në zë cilin ai pretendon se njerëzit dinë dijen e gajpit. Edhe pse më mbrapa ai është penduar i mëmrazi dhe ka thënë këtë Shegull Santemi, por ai me këtë libër ka dhënë nga feja, edhe pse më mbrapa është penduar. Shu dallimin, për këtë arsye nuk e justifikoj Shegull Santemi, është shumë e qartë se të kjo edhe pse ne nuk dohet të qartë, si më ne ato që vendosin kufizën kush i çaqur ku është e qartë. Sepse pa se ti thjesht të gjikosh Ku është ajo çështja që është shumë e qartë do nuk justifikohet, ku është një çështje që është paqartë nuk justifikohet. Por para saj ka vite me radhë që du studiosh, të marrësh vesh, dijen e fesë, studiosh mënyrat argumentimit, mënyrat kupturit, të kuptuar të Kur'anit. Ka, domthonë subhanallahu. Nuk është shaka. Domthonë kjo është një çështje e tretë për të cilën kanë treguar diktatorët, që grupet e humbura Domthon kan bër një lloj, them, kufri ose shirku të madh, megjithatë ata kanë justifikuar me ignorancë. Ata e japin përparësi ç'ndot, por më bëjnë, për shemb, ç'bëjmë unë parlament se kaq? Ç'bëjmë më shumë se kaq parlament? A nuk vendosin me logjikën e tyre ligjë ata? Si punësh harrit të cilët ata thonë, ç'dombire, shkojësh harrit, kam njëqej se ata kanë kurën parausive të tyre, që kanë argumentin parausive të tyre. E megjithë ata thonë, jo, këtu s'bën kuptimi i argumentit, po do hesme logjikën tonë. Kjo është homomoderand. E me gjithë dhe të të djetarëti pasë në justifikuar Aja sa Shef Sefer El Hawali Ka tërguar një për liber në, liber në vetë Menhe Gjeleshaj, Rafila Akide Kuri ka këthyr përgjigje Muhammed Ali Sabunit Muhammed Ali Sabunit ka qene shari Dhe Muhammed Ali Sabunit ka akuzuar Eri Sunetit dhe të ju në qëni ne qafira thot. Ka akuzuar Edhe Shef Ozanit ka këthyr përgjigje Muhammed Ali Sabunit Mi përse ka këthyr përgjigje shumë të Preqizë ose të plotë Nëse se vekëshuni një libër kundër ti dhe i ka thonë ndër ti era, thotë, është treguar shumë mirë, ka fol shumë mirë Sheh Fozani kur i ka thonë Sabunit që me çfarë argumenti ti e vërteton që ne e kemi çuditë e Sari Qafira? Si argument? Ku kemi çuditë e Sheh Tevira? Sepër halesh nga dietarë më më më, më njohur në Fenisave për shkaqitë të bashkëhorë. Por çështja kitës po u them. Edhe Sheh Fozani gjithashtu i ka ka kërku tutë gjë dhe është një sheh gjithashtu tjetër që do vëlidë Suraidan thotë Më cilë, dhënë ka për një loj si kra, një loj lezimit plot një dhe me të qërshtjën e sharive, ka thënë unë, dhe mësot nuk kam gjithu që asni i për djetarët e hisunetit këtë gjukur që i shrejtën qafira. Qartë? Me gjithë të loj aki dëshirë ku që pasën këta, ka nuk qënë kanë qafira, po qënë kanë musliman. Së bunë Allah, onë e më rëpilë. Kjo është për sa i përket domethënë shembujve të këtyre grupeve, kemi gjithashtu disa shembuj të tjerë për grupet e humbura, atërit janë muslimanë ose në përgjithësi më mirë. Peshim me vetë, themi profeti sallallahu selam ka thënë ndëmit personi dhe kufrit dhe shirku është lënia e namazit. Domethënë një person që lënë allahuazin, ai ka rënë automatikisht kufror dhe shirq. Në kufër edhe shirq. Atëherë ne thamë fillim fare që ai që bën kufrin dhe shirq sipas Ati mendimi që treguam përsinë ne po po flasim, nuk justifikohet, asuk bim kurrësh nuk justifikohet. Në një kohë që ne treguam hadithin e sahabit Ibn Umeis se që profeti sallallahu alejhi vesellem nuk e qujti kafirë Fatime bin Ubayy al-Habeshi, i cili nuk ishte në, në namaz, nga i kishte keq kuptuar argumentot atoare. Kjo tregon që ai rënë në një shirke dhe në kufër, sipas tekstit të hadithit, nuk do të thotë që ai nuk justifikohet asnjëherë. Prandaj wallahi kuptes, kuptes wallahi se kjo është është prek prek nzirr. Nuk është asa. Gjithashtu Ibn Qayyim edhe shembujt e tillë ke sa të duash të rrim bashë tërë natën thua të rreqoj të shembuj. Është quajtur Ibn Qayyim tagutët. Ka thënë janë disa tagut. Një prej tyre është ja përpara silloj logjikës pa argumente të Kuranit ka quajtur tagut. Ibn Qayyim. Tagut ëh? Gjithashtu ka treguar një prej tagutve tjerë të cilët kanë marrë grupe të humbura është Mejaz. El Mejaz, në gjuhën arabe do thotë është një figurë letrare në kuptimin më të parafër në gjënë shimë mundë themësha alegoria, ose shka në gjashme me ta, është figurin letrare, të cine përdorin, i më dhe në, e përdorin njërë, në gjuhën e të të përdishme. Edhe më në kajim, të regon të shi që këtë alegorin, grupe të umërë e kanë shëndëruar në tagut, në tagut, pëse se ma antë të kësa alegorisa të kanë mohuar argumentën dhe Koranit dhe Sunetit. Për të këptu të shkurtim is qandon dietarat. Shembulli kësaj është kështu. Vjen një person hyn derë dhe ti thua hyri në derë një luan. Në të vërtetë hyri një luan? A është njësi luan, a është njëri? Mi po të jap përshkuar me një lloj emërtimi. Ky lloj emërtimi, dhe pse edhe vetë nuk është luan, por qëllimi është ai është i fortë ose trim si luani. Kështu që lejo ti ta mohosh thuash, ai nuk është luan. Domethënë lejo thuash ai është luan, dhe nuk është luan, në dy aspekte të ndryshme. E di qoftë? Kjo juhet që ju quhet alegori. Dhe çfarë thonë ta grupet e humbura? Për disa kategori Domthonë leo mohot. Leo mohot, domthonë leo thoj që nuk është ashtu. Edhe çfarë pasaj ata kanë hyrën se tema të të gjitha ose shumica argumentet kuranit dhe sunetit kanë mohuar këtë forme. Allahu Madhuk ka thënë se kam krijuar ademin lima halaqtu bi yedei me dy dorë të mia, ata kanë thënë kjo është alegori. Edhe përse është alegori leo mohot, domthonë se sa ka krijuar me duart e tija. Domthonë Allahu nuk ka dorë. Edhe kësu më radh. Edhe për këtë arsye ka thënë mulla Khomeini që ky është tagut. Ta po jepotezëm shut drejtë drejt fare, do themi, kush nuk e mohon tagutin, ai del nga feja, sepse Allahy më dhuro ka dhën Kur'an. O me yefu bit taguti u yumin billah faqad istamsaka bil urati uthqa. Kush e mohon tagutin dhe beson Allahu, është kafir për halkën më të fortë. Kjo tregon që përdesë sa ti skemohut tagutin, ti nuk qesh musliman, ti del nga feja. Atë përdesë ti përnon Mexhasin dhe përnon këtë llojje ti je kafir. Me argumentin e Kur'anit, argument ka me argumentin e Kur'anit, ka argumentin e Kur'anit, më thosh se kaj nuk ka po më avash avash avash duro pak se ka oh përpara se të mbrishë ty ka një det të tër që duhet ta kalosh një herë se dietarët e parë nuk kanë rënë nuk kanë rënë dakord një herë a ka alegori apo nuk, ka feni a, në ra, por nuk kanë fenislam alegori ekziston alegoria në gjuhën arabë nuk ekziston dhe Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija kanë folur gjatë shumë gjatë dhe kanë mohuar se nuk ka alegori thjesht çfarë don ta ç'është alegoria alegoria është oço ju lutemi shumë nuk dua zhurmë lart Alegoria, thon ata, është ta nxjerrësh ta përdorësh një fjalë jo në kuptimin e vet parsor. Jo në kuptimin e vet parsor, por thotë burgjuen rapi gjuhësh, i përgjuhësh, i përgjuhësh, është gjuhës kalifitur, nuk më erdhi më di gjë, më di gjë të tilla. Sepse këtu ka disa gjëra shumë shumë shumë thelbësore. Thotë ta nxjerrësh kuptimin e vet parsor. Do të thon kuptimi parsor i fjalës luan gjithonë arabisht esed është ajo kafsha që ne johim. Don këshoj zon këta. Edh ndjerë në, në kuptimin e vërtetë është e ja përdorsh për njerëzit. Vjen thotë më të mĩndë më këim kush të thaf aty që fjala eset do thot ajo kafsha, vetëm ajo kafsha. Kush të thaf aty që fjala eset në gjun Arabi ka një kuptim më të gjerë. Kush argumenti që ajo fjalë përpara është përdorur për kafshë, po fardë ç'sa habi ndëruar marras. Vazh. Nuk është ajo. Të thashim u të tillë ke sa të duash në Fenisame, të cilat i kanë përmendur diet parat. <clears throat> Në lidhje me çështën e grupeve të humbura, tash i kthemi prapë te çështja jo nga e filluam fillim fare. Atëherë kush është dallimi ndërmjet çështjeve të qarta dhe çështjeve të paqarta? Edhe dëgjoni këtu. Këto dallimi që po jap tani nuk po jap unë, që çdo njëri prej nesh të marritë të tash dhe të fillojë të shqyrë vetë. Ah, këtë ke çështje që ka e qartë, ke paqartë, atëherë këtë çën qartë çafira, këtë paqartë nuk ka çafira. Se nuk na takon nervi këtë gjë. Se të djetarë, desa kanë da në tëllë rezultat që kanë dzirë, kur që në qërështë i qarta, kur justifikohet, kur në justifikohet, pse që kanë justifikohet që të grupë të rumër që pasën bërë shirkë, dhe pse nuk justifikohen të të tjiret, të cilë të dhurën vare dhe më radhë, janë dashur logaritme, në subhanëla, kjo dhje që nga në vjenë nësot, kjo është në të vërdet dhja e njimi e 400 vjetët të cilën djetarët janë lodhë për A mund të shehëm më këm gjithë këtë tash e thua por shohun që pa mbsu asnjë gjë të tillë fare me këtu 3-4 libra do të thonë që jo ky gjykim i fatar. Vallaj kjo nuk lejon thënë Allah. Vallaj un bëtom në Allah nduaj që jam dëshmitar për Allah që kush i bën diçka të tillë ai ka gëbur rënd. Ka gëbur rënd të lutjeve. Kjo tregon se i thjesht njëri të kupton një ide të përgjithshme, ndosë gjykimi nuk ka të bëjë me këtu çështë, to janë çështje të pa Allah. Atyre kanë dhënë dietarët edhe këtu ndëllimi keni të librit të nxituar në tekfir në gjuhën shqipe ndodhet libri. Kanë ndjetar çështë të qarta për të cilat, më duon, dietarët, dietarët, jo ignorantët, jo ne, kanë gjuquar që njeriu në to nuk justifikohet me ignorancën e tij. Edhe pse çështë të tjera prapatrap se prapë do shikoj çështja të fatkë justifikuar. Ne sepse po të themi në përgjithësi, kanë thënë janë ato çështje të cilat njihen në feën Islam në mënyrë të domozshme, i njeh në mënyrë domozshme, domun kush quhet më domozdh. Domthonë që e njeh në gjithë të gjithë i malli i vogël. Po këtu për për çfarë bëhet fjalë këtu? I malli bën fjalë në shoqëri islame. Sepse dietar kur kanë dhënë që kur një në mënyrë domosdoshme kanë përjashtuar prej ti, një person i cili vjen nga larg, ka jetuar në mal, nuk e dinte ç'është feja. Kupton? E parnoi Islamin, nuk dinçisë zakat, thos nuk ka zakat të fej. Qartë? Edhe një shemb tjetër më, më thjesë se ky duket, ovllë ze keni pasur librin Alhamdullah Abit ka përmendur të 66 tema. 66 tema, në cila të cilat domosdoshm ndodhen çështit çirkut. Që është çirkut. Po qesë, domethënë ne do themi që njeriu nuk justifikohet asnjëherë na as në çështë që çirkut, atëherë bie që një person nuk quhet musliman, pa mësuqë libër për mendesh. Po qesë, nuk e mëson këtë për mendesh, atëherë do ta di të, të zbotoj, ai nuk hyn fe ose po hyn mund të dalë shumë shpejt sepse ai normalisht, më thoni unë unë jam i sigurt që shumica e nuk i di gjithë ato temat që ndodhin në libër, madje edhe ma mund të bien në një pertyre. Unë nuk po them ekemi detyrë sa kemi detyrë. Kjo s'bë, tash je ke detyrtim të mësosh ato gjëra. Por një person që hyn në fe, sa hyn në fe? Sa hyn në fe, çudi mëso ti mësoj 66 tema të librit që ka bërë Muhamedi drejtpërdrejt, por çaj të kuptoj domosdoshën që kjo, kjo, kjo është kjo, kjo është kjo është për ndër të dhënë nga famë mirë. Kështu? Subhanallahu. Valla kjo është shumë e çuditshme. Kjo është domosdoshën një soi si një grup prej grupeve të hauarishëve që dolën në Egjipt, të cilët foshin që njeriu nuk quhet musliman derisa të krijojë një qytet el hadl adna, kufiri minimal i islamit, dhe vendosni disa kushte për të llojë që i fusën me kokë tyrat, a kupton? Po çikosh, ata që dolën Egjipt ishin inxhinjerë, doktorë, gjëti, nuk ishin një, nuk ka njerëz me dije. Nuk kishin domosdoshmën dietar ose dosinë zënës dietë një orë. Ishin njerëz me një gjë tjetër. Ka shku dietar në konën, në konën kur dolën këta më parë 30, 40 vjetë, ato u zhdukuën më mbrapsht. Është e rëndësishme dietaret kanë dar çështje qartë apo qartë për të shikuar se ku justifikohet, ku nuk justifikohet një nacion në përgjithësim për, për dietaret dhe jo për njerëz të thjeshtë. Ky këto lloj çështje janë përfaqëtuar për ne. Në më parë është një çështje që është e njohur në Venisë në mënyrë domosdoshme. Nuk justifikohet njeriu. Ju. E megjithatë, nëse ti do je gjykatës. Kto të ke kontragut di ta, ti gjykatës, do gjykosh me ligjin e Allahut. Te erdhun dy persona. Njëri një është vendas, ti jeton në Venisë edë u kapën tu dy duke pirë alkol. Njëri është vendos, ti je sa ka ardhur nga ishte çafiri i, i cili nuk di nuk di gjë domos. Po saka po nuistat, o men. Nishte çafiri dhe erdhi aty. Gjykatësi i shvon të dy, thon të dy thon ata, ne nuk e dinim që alkooli është haram. Para ne pinim. Të parë që këtu mes muslimanëve nuk i përnohat. Këtu mes muslimanëve. I thuhet, kjo është çështë domozoheni që nuk a dish as dokush. Që të ti nuk e justifikosh se ke qenë mes muslimanëve. Për së dytën thuat po, këtu të parnoas se ti këhetuni vënë Skystone, ju nuk e shodi një një person që jeton në vende ku friri mosdinj çështë, pse mund të domosdosh me feis tame. Edhe e kanë justifikuar, dhe këtu nuk bëhet dallim ndërmjet fjalës shirq dhe, dhe kufër, dhe për këtë argument është shumë do të thënë nuk nuk mundi të tërgojmë gjithë këto. E dyta. Dietar kanë një çështë të qartë, janë edhe çështë për cilët ka i xma të dietarëve në në mënyrën e argumentimit dhe i thot i gjma, thot muh kem, i cilin nuk përmban, vetëm se i kuptim në argumentimin e vetë. Në cilin nuk nuk hyn, as tushimet, as kështë kuptim argumenteve, dhe as përzirë argumenteve. E treta, qështet e qarta e në dhe qështet e cilat i transmitojnë muslimanët nga njëri tjetëri, një finë qështë. Kurës e qështet e pa qarta, ka thënë djetarë një në të qështet që nuk njëfën njërë dëmëzdojshme nga fejë i isame, sepse janë të shëhta. Edhe sepse nuk e në prapër të muslimanët. E dyta, sepse vete e hlisoneti, e hlisoneti ka rënë në kontratit në to. Edhe, pa dhja ose njëranëtë në to vjen, sepse, në më thënë, është njërës dhe janë argumentuar me disa argumentën në Korani dhe suneti, dhepse janë argumentet pasakta duke keq kuptuar argumentet ose duke i përzier argumentos duke u gabuar në to dhe e treta çështja çështë e paqartë ndo çështje të cilat ndonjëherë nuk i kap dot me logjikë me me të parën hesaj djon por ka nevojë që të thellohen tot mendojmë rraf tash le të bëjmë krahasim lidhur me votimet ne marrim që çështja në votim është çështja e shikuar për cilin ka folë Muhamdul Habe për cilin ai thotë se nuk justifikon ndonjëhum ignorancën e to të çështja Muhamdul Habe ai nuk justifikon te minorancë në ato çështje të, të cilat i ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam kontin. Edhe ato sot 19, 1400 vjet, ato kanë qenë një nga umat islam. Ato në Kur'an janë shumë të qarta, argumentet e tyre janë muhkeme nga lloji i parë. E treta është suneti profetit sallallahu alajhi wasallam shumë i qartë, madje jete profetit sallallahu alajhi wasallam rrotulloi rreth tyre. Edhe i xhmaume islam ekziston në një mënyrë aq fort sa dhe grupet e humor kanë ndokar që ai qi bën serioz statutiz dhe, dhe nga feja do qeso fort në, në në mënyrën e qartësisë. Kurse çështja e votimeve, ajo vetë pse në origjinë kthehej te një çështë e cila është e njohur, por në realitet ajo ka shumë gëtrresa. Ne themi në mënyrë të sigurt që kush i bën shokollatën në Ligjvënie, ai domthonë në të vërtetë kush i bën shokollatën ai ka, ka bër shirk. Edhe këto do çështi e çështë e qartëse, ka xhma, po xhma ka për Ligjvën dhe jo për ata cilë të cilët votojnë. Prandaj them çështje votimeve nuk ekzistojnë kur në profetosinë. Votimi si votim dhe jo liçvënia mos mos ngutroni. Votimi si votim nuk ka ekzistuar kur në profetosinë. Një Kurani nuk ka thur për votimin si votim, dhe po ta shikoni dhe librin tim, mos ka folur, kam, kam, kam, kam, kam treguar argumentin që flasë për liçvën, kam treguar argumentet fetare që tregojnë çfarë gjykimi ka disa me hiqë ndihmon ata që, që bëjn shik ose bëjn gjynafën dhaja, pse sepse nuk ka një tekst të qartë që thotë kush voton ka të gjykim, ka për kufur, ka për shik, ka për gjynafën me radhë. Nuk ka argument të tillë. 2 Ummeti i Islam nuk e ka njohur, jo mot ke ditë më parë për të llojëje për 1400 vjet, edhe nuk ka më pak se si 100 vjet ka që ka hyr kjo si çështje. Shikoni sa më quhet nazile. Nazile, nazili ku quhet. Janë ato çështetar nazile, kjo është ato çështje të cilat nuk ekzistuar dikur, edhe sot dietarë kanë shkruar libra. Është një dietarë quhet Muhammed Hussein el-Ghazali, ka shkruar libri thafikun nawazer, 4 vëllime. Fikhu i çështjeve të, të reja. Edhe ka treguar në të kushte dhe rregulla që ju do të kemi parazurisht dietarët që t'ja bëj gjykim për çështën e Azit. Tart. Atijë kjo është çështë nazile, edhe pse kjo në origjinë kthehet në një çështje sigurt, por ajo është ngatruar me, me me me disa, ndonjë them migullsira rreth saj. Prandaj dhe njerëz të tjerë nuk e kanë duem për të çështi. Prandaj po do me kraasim themi Muslimarën ta e njovin të qështën në njërë të domozdosh me nga fejë islame, apo nuk e njovin hiq? Ta parë dy vitë është e morën vesh të qështje, nuk e në pas njërë tishë si qështje. Një, e dyta, a ka i gjma atë e hlisonetit sot që votime nuk lejo në për e në kufrë e bër e në shirkë? Unë nuk po them që e këto në e që janë halal, ha, mos për këk i shkuptoni. Po dhishë po të regoj për qështën a qëtë qaf Nuk ka dëshmarq, por kujdesi ajo që i kam ushtruar shumicën e njerëzve që që ka që gabojnë të çështë njerëz se shumë dieta kanë më vaj që lejohat. Edhe pse unë kam treguar mendimin tim që unë nuk kam dogor me të ulë mendimin, këy mendimi është i gabuar, themi që ky është një, dhër, një është vërshtkitje, megjithëse do themi Allahu mëshiroft ata që kanë dhe të ulë mendimi, Allahu i fal, edhe ata ngelen vëllezërit tan, ditarët tan që ne i respektojmë dhe i duam ata. Nuk kemi të veprë mbas tyre, por nuk i shkenumi ata më mëkëm dhe nuk i quajmë ata qafira për të ulë mendimin që kanë treguar. Ne kem i zhmuar në Medisthan përpara kësaj çështje, por çështja më të qartë është kjo. Që dietuar si kanë qetur qafira njerëzit që ju tregova, shqio që neve nënze ajo që kanë zënë i zhmuar në Medisthan. Dhe në mëfton ne që ka mjoftuar i zhmuar në Medisthan nitën me grupe të humbura të cilat kanë bërë shift hapur për të çështje. Atëh thash për të çështje nuk ka argumente të qarta, tekst, votime me emër votive, nuk ka. Domethën krijohet një lloj mjegullën të çështje. Po thash Për mua ai person i cili fton emër Gjynaf nuk ka dyshim për këtë gjë. Ndërsa ta nxjeg nga feja kjo nuk lejohet, tani t'sajme, për arsye që po tregoj. E para ty nuk është më në njëherë mënyrë të më domozosh nga feja s'ajme, sepse ata të cilët, në mënyrë, në mënyrë, njerëzit muslimanë sonë nuk e njohin ose çështë fare. Shumë pak kanë vull për të çështjën e vërtetë. Shumë pak kanë vull për të çështje, për dijetarëve që kanë një gjykim të pastërt kulluar për të çështje. Së dyti, Dhe dietarët e ehli sunnetit dhe xhamatit kanë gëburën të çë nuk kanë rënë në ixhma. Atë ne thamë që kush i dyt që ços ços de fsheta kush është që nuk ka ixhmato mendis tam. Domethënë nuk vjen kaq kollaj njeri nga feja sepse nuk ka ixhma në të vërtetë. S'ka ixhma në të vërtetë në, në këtë çështje. Dhe pse ekziston ixhma për një çështje përpara kësaj që ka lidhje me të. Por avash ne tregom ç'është në kadervë kujtojeni pak. Ata parën që ka krijuar si dhe për çallahu dhe kjo është më qartë se ç'është e jone, a? Ëmegjithat edhe pse çështja që kush pronon kriju si vetë Allahut, ka bërë, ka dalë nga feja për shokollaut, prap dijetari ka justifikuar, ka dhënë se kanë thënë që ata janë muslimanë me ixhmau në medit islam. Edhe e treta që e bën që këtë çështje të fshehtë është që kjo çështje nuk arrije thjesht me një shikim të parë. Për shkak të çështje kurbani sersh, i thuj njeriu mos i bëj sersh as kujtë vetë Allahut. Shumë e thjeshtë për të kuptuar. Mos therr, pra asnjëti nuk e çollosh. Shumë e dhirt për të kuptuar. Gjithë njerëzit e kuptojnë. Ndogjë te çështja e kaderit, çfatari kishte kuptuar mirë se dietari. Ndogjë kurse këtë çështje shikojnë njerëz që sa kohë duhet mëseruar që njëu ta kuptoj, jo të jo të bindet me të, të bëj lidhjen. Dhe njerëzit nuk kanë ndonjë logjik njësoj. Disa e kuptojnë shpejt, disa më vonë, disa më vajshëm rraf. Prandaj kjo hyn te çështjet e paqarta, edhe për këtë arsye ne themi që në këtë çështje nuk lejohet që nxirret Një lojgjukimi tjilë dhe argumentet fetare që ne kemi një më bështetur është i gjmau i me të islam Në do më po them një regull për gjithëm Argumentet bazë të fejtë islami janë Korani, sonetet i gjmau Dhe nuk i lejo të askujtë që i të kuptoj Korani dhe sonetin jashtë i gjmaut Ku shdel në kuptimin në Korani dhe sonetet jashtë i gjmaut të me të islam A i është i humbur, është i humbur, ka devijuar rrugë Përndaj nuk leo, duhet që musimani përpichit të fu dhe bëndet gjmaut, përndaj edhe tjetarë kanë thënë, në i në qërështë nëse ka tre mendime, mos nëzirë mendim të katërt, shiko, ake imam, shiko, shqipë thëmini, Allah me shiroft, shko së përhanë tjetarë si në respektoj njëri tjetrin, ka thënë, në i financërë të saktuar, thot, ka katër mendime, thot, unë, thot, fati ishë në vetën tim kam një mendim të pes, thot, Mirë po unë thot nuk e jap as edhe mendim sepse unë nuk kam gjetur që ta ke thënë këto dhe mendim askush përpara meje prej dietave të mëdhit islam. Pse? Sepse po qesit u ndjen një mendim tëri i bie që gjitha dietat që pas pasën që më parë ta pason humor ul vërtet. Kjo është një ide e përgjithëmo vlezër me ançs të cilët them se ja është sqaruar kjo çështje, lutu sallaheu të mëdhëruar që të na ruaj nga çdo humbje, lutu sallaheu të mëdhëruar të na uzoë gjithë rrugën e drejtë. Nuk siguroj veten time unuk sigoj as kënd nuk e vendos vullën për veten time dhe pra askant, time për askënd këshilloj veten tim përpara dhe juve kemi frikë Allahut të gjithë dhe të ruhemi se kjo është feja e Allahut dhe nuk është pronë personale asnjërit për ne as dhe për çdo arsye por katësia jon në islam nuk na jep nevet të drejt të flasim fenë Allahut se të flasim fenë Allahut këll i takon njerëzve të njërë cilët kanë dije dhe minimumi dijes do të ketë njeriu do të studiojë çelsat e dijes Ju du duhet du të duhet të diro pa ku shani. Të studioj çësot e dijes, pastaj të studioj argumentet e Kuranit dhe Sunet, pastaj të pasporto çështje se për ndryshë domethënë ai do humbi dhe do shkatërroj më shumë se sa do udhzoj. Edhe një porosie e fundit. O vëllezër, dija merret nga goja e dietarëve, nuk merret thjesht nga librat. Edhe pse librit u udhzon, dietarët kanë shkurtu libra që njerëzit të drejtohen për tyre, por ka shumë mundësi që njeriu me logjikën e vet të keq kupton argumentet fetare. Duke lexuar një libër keq kupton. Pana edhe diëtarat puta sikur Zekurani dhe, dhe Sunetin, edhe fikhun selefët e kanë pas transmetuar gojm gojë dhe kanë marrë nga një titë gojm gojë. Dhe kjo fenë tonë formës rruitur, dhe ky është bereqeti që njeriu thyen gjunjët para diëtarëve. Bereqeti tjetër që ta kupton fenë të drejtë, ndërsa kush e merr dije vetëm prej librave, nuk merr pjesën e msimet të dijes, ai nuk ushtodit që të humbi. Sepse dija është shumë gjëra, dija është det pafund dhe kur njeriu lezon dy fjalë mashtroj, kujton se kjo është vetëm kështu është e tillë. Mum ka ndodhur vetë, kam thën, kam thën vullëstar atë. Është tash i vullëstari im, apo allahu na fal. Por atë kemi thën në fillimin, në fillimin e fillimin, fillimit. Lezoj një vakt i mendëmiës, kemësuar me bishtën. Lezoj një vakt i mendëmiës, këtu këtu model bëhet fjalë para rreth 4-15 vjetësh. Lezoj një vakt i mendëmiës në sinën thoshte i bën të mia, që nuk ka asnjë hadith të sakt për sunetët që janë paraqendizës. Edon vajzë te nhënëra, edhe i thash aty skargu mendos saktë për to do gjëje. Ka thonë bën të mije kështu shoh. Edhe pastaj subhanallahu, më urzit për meje, edhe ka kaluar një vit dhe masi viti, pastaj më ka sid disa fëndë në cilën vërtetonte që ka argumente saktë që për vetën saim ka falur 2 ose 4 të synet paraqendis dhe ka thonë kush fal 4 të synet paraqendis e mëshon Allahun. Pastaj unë që atëherë jam bin për të çershet, alhamdulillah, deri tash i mrequllon ruidëm te kia. Ërësisht më është njeriu mund humbe vllazër, prandaj vullai duhet kemi duhet kemi frikë Allahu subhanahu te alai ne zë dëshirojmë që ne të jemi të udhëzuar rrugën e drejtë. Edhe së fundi Allahu me fatara semawati ul ardhalim al ghaib wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fiy yahtalifun. Ihdina limahtalifu fih min al haqi bi-innaka tahdi men tesha'u ila siratin mustaqim. O Allah, ti je krijuesi i çajve të tokës, Zoti Xhibrahili, Mikaili, Israfilit. Ti Doj që koshë mes njerëzve në kontratitët e tyre, në ullëzoneve në të të të vërtetë, në cilën të ike zbritur, dhe në bëjnë e përpësimtarët e të loqë për edhë mirë, dhe me ka që në bjullin së përhamë, në në në së përtu përshë.